I tried so hard Doing my best with what I had Nothing much happened all the same Something about me stood apart A whisper of hope that seems Born right out of my time, breaking my life into wounds. Everything <laughs> Sometimes I cry my heart to sleep Nothing prepared me for your no smile Lighting the darkness of my soul sense Señor. HVG főszerkesztő helyetésével fogok beszélgetni fél 8-tól, ezért ez a kései beköszönés különös tekintettel arra, hogy a frajd az mindig ott van, mert ott, ahol én mindig újságot szoktam menni, ott már nem volt HVG, ezért el kellett mennem a világ végére, nem bugyiba, hanem valahova máshova, egyirányú folgalom, aszfalt felszedés, amit csak elképzelhető, pedig ma külön emiatt negyed órával hamarabb indultam, de értel magam, köszönöm szépen a türelmet. I'll 4899es bármilyen hat témában, aztán jön Winter Montel Zsolt, Gergely Márton, aztán Gyavits Benedek, Ugi Attila, és 9 óra után pedig közreadom a legutóbbi zuglói képviselőtestületi ülés hanganyagát. Néhány napulva lesz egy újabb hogy azt is közreadom -e, arról még fogalmam sincs. A nagyjából így aztán és fél tíz között fog véget érni, de az utolsó fél órája már nem lesz interaktív, hiszen akkor ez a hanganyag lesz csak jelen. Én már akkor a stúdióban fizikailag nem leszek ott. 06148909999 és 0636771161 ezen az állítólag első nyári napon. A hőmérséklet egyelőre még nem túl magas, 9,11 fok, de ennek meg lesz a duplája, sőt, akár a másfélszerese, nem, a másfélszerese, nem mondtam sokat, tehát a duplája vagy két és félszerese. Tudják ez olyan, mint hogy a szocializmusban még csak a világ egy harmadában, de eljön, egy, eljön az idő, hogy egy tizedén, sőt, egy századán lesz. Ma a 2019. április 25 egy csütörtök van, 9 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfejáncsik minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora 061 099 0999 és 06 3677 Egy. Figyelek, ha van mire. Ez ugyanaz, csak egy másik feldolgozásban. Terep láttam egy foci meccset, ahol a Manchester City 2 úrra megverte a Manchester United-et. nem lehetett igaza, hogy bárki is focizik, mindig a németek nyernek, mert két angol csapat játszott. Nem, nem tudtam levenni a szememet, szóval, hogy ez a foci, ez, ez nem emlékeztet arra, mint amit hol lehet látni. Elnézést a horvátok elleni győzelmet nem láttam. A terhelés mellett ezek a csapatok játszanak, mert a Manchester City-e tekintetben már rosszabb helyzetben van, mint a Liverpool, hiszen kiesett a kupából. De így is a heti kettő, két hetente akár három mérkőzés ilyen elánnal. 061 és 06367 bármilyen témában. Jó reggöt! Jó reggel. Én tegnap a Westframe-Francburg mérkőzést néztem az üdegenbeli első mérkőzés a Final Four-ba hát, Amit kétletett a Westframe-az asztalra, csillagos ötös közeli... Tudom, hogy ünneprontó vagyok, nekem erről a Siófok meccse jutott eszembe, a Siófok női csapata, amelyben egyetlen magyar játékos nem volt. Hát itt azért volt. Értem, <gül> értem, csak uh, valaminek okán biztos a negatív szellemem uralkodott el ismét rajtam, függetlenül, hogy olvastam, hogy a milyen braburokat követett el, és ezáltal tudott a csapat ilyen arányban nyerni külföldön, aztán itthon azt bár már volt ön -e, ugye, hogy e, ha megnehezítették a helyzetünket épp az oroszok ellen játszottunk úgy döntetlen, hogy ki megnyertünk igen hát, én nem azt mondom, hogy kijutottunk a Final de egy nagyon nagy lépést tettünk előre hol lesz, lesz most? Darinába... hol lesz most? május 4-én lesz a visszavágó Westphémben nem, nem, a Final for hol lesz? ugyanúgy Kölnbe. Ki kimegy, vagy itthonról nézik? Én mindenképpen. Én már tavaly megvettem ki a és szurkolok a Szegednek is ma, hogy összejöjjön. Már aznál csodálatosabb nem lenne, hogy két magyar lenne abban utam kétedre stadionban. Kérdezhetek valami irtózatosan nagybaromságot? Persze. Önnek mi tetszik a készinapdában? Én azt mondom, hogy... Én nagyon imádtam a labdarúgást, imádom is, de nem tudom, megnézni a magyar fotét, De egyszer vagyok lejön, hogy lesz Ne lesz, arról beszéljük, hogy mi az, ami nem tetszik, mi ez, az, amit én ön... Azt... Jó, imádom a, a gyors játékot, tehát az, hogy, hogy egy, egy, egy gyors, egy látványos sport, az, hogy azt gondolom, hogy eléggé sikeresek vagyunk benne még válogatott szinten is, hogy kimegyek egy mérkőzésre és baromi jó hangulatba telik, hogy a, a, a ellenfél turkolóival e, kötetlen beszélgetés folyik sár... oké, okay, meggyőződött, azt el nekem, hogy női férfi verzió egyaránt, vagy csak a férfi? E, hát, amit preferálok, az a férfi, de nyilván a lányokat ugyanúgy megnézem, és ugyanúgy szurkolom kivel rád. fog kimenni? E, feleségemmel, meg barátainkkal hajrá a évek óta együtt járunk ki hajrá, veszünk Hána szépet. egy négy nyolc kilenc és nulla nem telefonálnak, akkor felé van Vintermantel Zsoltot, ha telefonálnak, akkor is fel fogom hívni Vintermantel Zsoltot, de akkor lehetséges, hogy Vintermantel Zsolt kap még két perc Laufot. Jó reggel. Jó reggelt. Lakatos István, jó reggel. Szia! Szerintem az úriember többek között azért jár kézélebb a meccsre, hogy ne járjon úgy, mint hogy én jártam múlt szombaton. Mert? Ugyanis kivittem a gyereket a Ferihegyi repülőtérre, és láttam, hogy radi van, ezért visszafelé jövett. A második félödő legelején be akartam menni a mérkőzésre. Egy-egy volt az állás. Igen. És közölték, hogy nem mehetek be, mert már elkezdődött a mérkőzés. Félház volt. Mondom, nem értem, fizetni szeretnék, miért nem mehetnék be? Jól hívnak főnököt. Hívtak főnököt, kéne szurkolói kártya. Nem mondom, sajnos nincs nálam, nem ide készült. Semmi gond, Mondja meg, hogy hogy hívnak, kikeresik a rendszerre? Megmondtam minden, erre közöttek ki. Ja, nekem MLS turkolói kártyám van, nem Fradi. És erre a meccsre csak Fradi turkolói kártyával lehet menni. hát ezt a Wintermont-t hosszan el tudnám magyarázni. Sajnálom fókus. Agyrészt. És marha jó meccs volt, hiszen négy egy lesz a vége. A Fradi vélhetőleg bajnok lett, ennek köszönhetően is. És ott szerettem volna lenni, aki, én aki minden héten meccsre járok a gyerekem miatt. De most, de most bolhát ültetél a fülembe, mert az jutott az eszembe, hogy mi van akkor, hogyha valaki színházban vagy zenakadémián akarna fél időben bemenni, de úgy, hogy jegyet vesz. Mert szerintem bemenni lehet, én egy csomószor belógtam már. Mondjuk színházban ez egy fokkal aggályosabb, mert ott általában a második felvonás kezdődik, vagy nem tudom, hogy mondják ezt a színházban, és azért az első felvonás ismerete nélkül agályos, de zenakadémián például egészen más darabokat adnak, operára ez meg is másképpen vonatkozik, de hogy az ember úgy akarjon bemenni, hogy jegyet is akarjon venni, mondván, hogy talán még van hely, szerintem lehetetlen, mert a pénztárak bezárnak akkor, amikor az előadás elkezdődik. Kejfej, minden, amit azt napról tudni kell, vagy érdemes Nulahat és négy először. Nulahat és négy 0, másodszor. Sentence of 99 és 08 senki többet Bravo. Anyone more. A műsort az úgyhogy a támogatja. Örről beszéljünk, vagy a gyerekeiről? Visszamegyünk hát, a múltba. Elnézést? Visszamegyünk a múltba, ahogy a jelenhez elérhessünk. Ja. Hát Tehát az semmi, az... semmi magánélet, ne aggódjon. Gyerekeimről is beszélve, nem változtatta... nem képen Nem, a, ugye a dolognak az a lényege, hogy ismeri azt az effektet, hogy... Vannak olyan pillanatok, amikor az ember összeszedi magát, vagy azért, mert vizsgázik, vagy azért, mert letolta az apja, és úgy gondolja, hogy nincs több lehetősége és akkor úgy gondolja, hogy tudom is, én két hét alatt produkál mindent, amit egyébként az év további 50 hetében, vagy előtte lévő 50 hetében nem produkált. Ismeri ezt az effektet? Hát, szőleg egyetemis a időszakban nagyon ismeres. Mert hogy én nagyjából ezt élem meg itt most, tudom, hogy az uniós választás jön előbb, de ami a helyhatósági választást illeti, amit magyarul egyébként általában inkább önkormányzati választásnak szoktunk mondani. Szóval... 90-ben egyébként még így szóltak a kampányok, hogy helyhatóság, akkor valamiért ez, az sokkal... Az olyan elegánsabban hangzik. Szóval azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én tudom, hogy Magyarországon mindig kampány van, meg vannak ezek a dumák, ezek engem meg tízeskálán egyesre hagynak hidegen. Um... Nem tudom komolyan venni azokat a szereplőket, beleértve azokat, akikkel én egyébként együtt dolgozom. Tehát tegnap azt képzelj el, hogy az az elképesztő történet fordult elő, hogy a közbeszerzési Döntő Bizottság üléséről Bácska János jelentett, mindannyiunk közös ismerőse, aki, illetve ő tartott sajtótájékoztatót, mert ő ennek a bizottságnak az alelnöke. Most, ami a patkányügyet érinti, abban ugye, patkányügy már ez önmagában ugye félreérthető, abban Újpest, ahogy látom, egészen kiválóan áll. Belejét, hogy most van-e patkányügy, vagy nincs patkányügy, ez is teljesen abnormális. Az ellenzék szerint van, a kormánypár szerint nincs. Na most én állítom önnek, hogyha ön lázas, nincs olyan, hogy a Fidesz szerint ön lázas, az MSZP szerint pedig nem. Berakja a lázmérőt, aki szerencsétlen pártfüggetlen, és megmondja, hogy mennyi a hőmérséklete. Igen, igen, de hogy, de hogyha ez egy nagyon jó példa, ha azt mondjuk, hogy a lázas -a vagy nem lázas, akkor azt mondjuk, hogy az a hőmérő iganyszála, vagy most már nem iganyszálam, azt nem szabad. De nálam olyan van. Valamilyen szála megáll valamilyen értéknél, és azt az értéket le, le tudjuk olvasni. Igen. Ám, ám de, ám de, hogy abból az értékből milyen következtetést vonunk le, akkor már két orvos sem fog egyáltalán. Nem maradjunk abba, hogy 37-nél 37 ott megváltozik a, a színe ennek az egész kállának, én most arról beszélek. <kül> Na de 37-3-ban mi férfiak már belehalunk, 38-8-ban nők meg még virágban De Én ezt most most megszám. figyelmen kívül hagyom, 37 alatt és 37 fölött kész. Az, hogy belehalunk, nem halunk be, az ezügyben magánik. Tehát, hogy patkány. De most azt képzelj el, hogy volt néhány kérdező, ott kérdezett egy fiatalember talán majd kisilabizálom, hogy milyen orgánumtól valószínűleg kormánypárti lehetett, de nem vagyok benne biztos, és azt képzelje el, de tényleg, szóval arra gondoltam, ugye régen én megütöttem ezt a hangot, de akkor nagyon sokakat megsértettem, így is sokakat megsértek, de azzal a hangommal aztán mindenkit magamra haragítottam, Bácskai János egyik pillanatról a másikra, aki valószínűleg hallgat bennünket, arra volt képes, amire egyébként a kérdés lehetőséget adott, hogy a patkány ügyről, mert hogy egyébként a közbeszerzési döntőbizottság ülésére kivételesen elment Karácsony Gergely, ahova egyébként korábban ritkán ment el, vagy egyáltalán nem, és ebből valamiféle pártpolitikai vagy főpolgármesteri vita helyzet alakult ki, így aztán másodperceken belül a patkány témáról áttértek, a parkolásra, és e tekintetben hasonlították össze Ferencvárost és Szuglót, és én komolyan mondom, tehát én nagyon elvtársi kapcsolatot ápolok a szó átvitt értelmében, csak hogy egy régi terminológiával éljek. Karácsony Gergelyel, A-típusosan Bácska Jánossal, B-típusosan talán a karácsonyt valamivel régebben ismerem, ugyanakkor valahogy talán intenzívebb volt az elmúlt időben a Bácskaival való kapcsolatom, ha ez egy jó kifejezés, de az, hogy sikerüljön egyéb illatot a másikra, tehát Érti, valami olyan, nem kognitív diszonancia volt, mert ott, ott, ott legalább valami diszonancia volt, hogy hogyan sikerült a trappuliról úgy elugrani, hogy beleugrottam fejest a parkolási helyzetbe, az valami egész döbbenetes volt. Tehát én a magam részéről, ha én ott műsorvezető lettem volna, miközben ilyen sajtótájékoztatókon, ugye nincs műsorvezető, azt mondtam, hogy mi van? Tessék! Szóval, hogy... Ez egyik pillanatban még a Machbet van, a második pillanatban már a Lír király, a harmadik pillanatban a Lilium, és akkor az ember azt kérdezi, hogy ne haragudjon, de én melyik előadásra vettem jegyet? Hát nem előadásra, nem melyik előadásra, hanem színházban van, és közbeszerezés, és már is van egy közös, nem tudom, nem voltam ott. De jól beszél, <gül> de, de, de könyörgöm, ön polgármester, vagy rossz tévedek, tehát ön színész, tehát elnézést, ön eljátsza a Wintermantelt, vagy ön a Wintermantelt? Hát nyilván nem színházban vagyunk, és a, bár ugye most nem akar kenünk köszönhetünk, hogy az élet a legnagyobb rendező, meg ilyenek. Már oh, hát másképp beszél két de... óra után érjekul sokkal költőj, mint fél 9 óra. Igen, Igen, mert ugye egészen másképp van. De ugye ilyen kocsikba ülök és adásem most nem ott ahhoz szoktam, hogy ugye várom majd hogy a gyermekeink kijöljenek, és ugyanez is őket, egészen másnak a fények, minden más. Úgyhogy lehet, hogy ez van rám hatással, lehet, hogy valami más nem tudjuk, ezt majd megfejtjuk. Egy, egy, egy eseményből egy költői... statisztikát mondni nem lehet. Alakod, nem tudom. Én nem akarom a statisztikát, tehát csak távolálljon tőlem, csak azt mondtam, hogy más benyomást kell, mint amilyet általától. Szóval. Igen, igen, igen, igen, de én az érzelmi hangulatomat én pedig rögtön már fel akarom írni az eseményeket, és statisztikát amivel mégiscsak van benne valami mérnöki vonás. Szóval azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ha ennek meg tudnánk élni mindannyian a humoros, vicces oldalát, akkor az nem lenne baj, az a, az a szomorú helyzet azonban, hogy ennek nem nagyon van szomorú, vagy vicces oldala, vagy ha van, akkor azt nem éli meg mindenki így. Ám... Hát az a nagy kérés az életem mindenki, ha már ilyen nagyon költői legyek, hogy az egyes eseményeket például egy ilyen sajtótájékoztatót egy patkány közbeszerzéssel kapcsolatban nem a, szed, meg, mert... nem a patkányokat szereztetjük be, hanem a patkányirtókat. Még azt é. hiányzik, hogy a patkányokat is szerezzük be, izével közbeszerzéssel, az aztán lenne egy... Há, igen, de az volt az a húsvéti vicc, hogy ugye a húsvéti alkalmamban a rendőrök itt a vezetőket keresnek, és ahogy, hogyhogy már ebből is hiány van, tehát hogy... <síthat> Te, te, te, igen, igen. igen. De, na, de, tehát, hogy, hogy viccesen éljük-e meg, vagy, vagy, vagy bosszankodunk rajta. Tehát rengeteg ilyen dolog van, és, és nyilván az önkormányzati vagy helyhatósági párt, teszem hozzá az önkormányzás sokkal jobban szereti az ember, mint egy helyhatóságot. A hatóság az mégis egy távol tartó távolságtartó dolog. Nem hiszem, hogy emiatt hívjuk most a, a, a, a napi szinten önkormányzati választásnak is, nem helyhatóságinak. És tényleg messze van, tehát e, ugye én már egy pár kampányt végigcsináltam. Az, hogy a önkormányzati választással kapcsolatban március végén, április közepén ilyen felfogozott állapot legyen, az nem volt eddig jellemző. Bár úgy látszik, hogy most, amikor iderült, hogy az Európa parlamenti választása még sincsen összaborulás, hanem mindenki külön-külön próbálkozik az ellenzéki oldalon. Ez most szintén alább hagyott. Tehát most mindenki még viszont érte az élet a rendes kerékványzó, az egy egy Európa egy... parlamenti kampányon, <coughs> <és> az Európai <coughs> parlamenti kampányon a Két, két, a két dolog van, ami az ígyben foglalkoztat. Az egyik az, Hogyha ön összevonja a szemöldökét, akkor a gyerekek vajon jobban kitakarítják ki a szobájukat, mondván apa haragszik, és akkor nem fog bennünket elengedni, vagy kevesebb zseppénzt kapunk. Van olyan érzése az embernek most, hogy, hogy nagyobb elánnal vesznek ebben részt az önkormányzati politikusok, lendőek és regnálóak. Uh, a másik pedig az a lé. De ennek is megvan, bocs bocsánat, elnézést, nem akarok velem, csak én ne felejtsem el, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ennek is megvan a maga oka, és nem a normál, hogy mondjam, napi menetben, hanem azért, mert hogy az ellenzék oldalon kitalálták ezt a előválasztásnak nevezett. Uh, én nem, nem érzékel a dolgot. Azt, azt nem értem. Én emiatt van, mert hogyha egyébként több jelölt lenne, vagy nem lenne ez a hetca hogy akkor ki, akkor szerintem sem karácsony, sem púzsja, vagy sem xx nem törné, meg hegyezni magát ennyire hogy akkor képe kerüljön, mert hogy előbb-utóbb még el kell dönteni, hogy akkor ki lesz Talos István kihívója. És mivel megy ez, a, megy ez a közbeszéd, nyilvánvalóan akkor a regnáló főpolgármester sem maradhat ki a, a kommunikációs fősodorból, tehát akkor neki is bizonyulni kell lehez, mint ahogy mindig reakció, ellenreakció, hatás, ellenhatás. Tehát én azt gondolom, hogyha ha egy 14-ben viszonyunk, és azt mondjuk, hogy lenne 2-3-4, főpolgármester jelölt, aki meg akarja méretni magát, mert azt gondolja, hogy alkalmas rá is nem előzetesen akarja ezt lemecselni házon belül, akkor nem tartanánk itt. Lehet, hogy nem egy politológus, ez az, hogy mondjam, az én egy csütörtök 418-as magávéleményem. Jó, én azt mondom, hogy az a felfokozott hangulat, vagy látszólag felfokozott hangulat, az a veszólogatás mennyiség, ami van egy és ugyanazon témában, az számomra nem pozitív, különös tekintettel arra, hogy például ami a patkányírtást illeti, az egy tavalyi történetnek a következménye, ahol egy addig működő szereplővel felbontottak egy szerződést. valójában szívesen készítenék ebből egy hosszabb összeállítást, mert hogy egyéb Irán a szereplőket meg lehetne szólaltatni. Nem tudom, hogy ebből lesz-e valami, vagy sem. Talán igen, talán nem most, inkább arra hajlok, hogy nem. Ugyanakkor nézem azt, hogy mások, akik készítik ebből az összefoglaló anyagot, hogyan találnak ehhez nyilatkozókat, és egyfolytában a Budapest Rádió jár a fejemben, amely Budapest Rádió április 25-én és október 29-én ugyanazzal az Elánnal beszélne Budapestről, hiszen nincs oka hogy másféleképpen beszéljen, mert egy rádió, amely a fővárosról szól, a fővárosról beszél, a főváros ügyeiről, a főváros lakóiról, annak nincs kampánya. Tehát az lehet, hogy foglalkozik a kampányal, de számára az egyes kérdéseknek nincs nagyobb aktualitása valamilyen választás következtében, mint egyébként. Ugyanígy merül föl a Ferihegyi zajterhelésnek a jelentőség és az ahhoz való viszonyulás, ami viszont majd érinteni fogja Ugi Attillát, Um, ön végül is azt a bejegyzést, amit tett az app kapcsolatban, az app és a madarak, a barátnőmnek től iszonya van, így aztán nem értette, hogy miért jelent meg az én Facebook oldalamon ez a madár. Én ugye magam számára időnként így gyűjtem az anyagokat. Valaki kifogásolta, vagy nekiröpültek madarak az app vagy mi az, aminek az okán, ha nem is magyarázkodnia kellett, de ez a bejegyzés megszületett? Hát jó, magam nem magyarázkodtam, mert ugye ez csak egy megosztás volt, tehát én az Újpesti piaci vásárcsarnok ö, oldalnak a bejegyzését osztottam meg. Tehát ez nem a saját sőszenetem ebben a tekintetben. És valóban, ö, hát... Ö, de mit, Hallgat csinál. bennünket bácska János, már reagált is. Holnap vagy hosszabb. Igen, figyelek. Igen. Tehát, hogyha ha a Budapesti Patkány helyzethez akarom viszonyítani a helyzetet, és semmiben nem hasonlít ö, valóban a, a, a hétvégén. Valaki lefodózott egy elhullott madártetemet a, a piac közelében, és ezzel kapcsolatban a, az általam meg nem nevezett, <síns> nagyon jól tudjuk, hogy kik által működtetett orgánumban nevezzük, nevezzük így, már itt tömegpusztítást, és itt a fülemüle ar armageddon-t és ezzel kapcsolatban tette közzé az, az új közötti pirac és vásárcsarnok, hogy egyébként e, e, mi a helyzet ezzel kapcsolatban, és hogy talán ma vagy holnap e, meg is kezdik azt a munkát, ami már egyébként tavaly ősszel elkezdődött, csak ugye e, jött a tél és a időjárási körülmények azok, azok, azok olyanok, hogy, hogy, hogy nem lehet elvégezni munkát, és ilyen madár siluetteket fognak köröztetni az önfelületre, hogy ne repüljenek neki a mondanak. Tehát egy, egy banális történet, és azért gondoltam, hogy megosztom, mert, mert, mert jó az, hogyha az emberek ez a hiteles információt el nem a, a, a, a patkány helyzet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ugye akkor jól emlékszem, hogy hét fél egy. Igen. És kellemes hétvégét kívánok, bár ma még csak csütörtök van. A gyerekeknek a szállítása az mindig az ön feladat, a iskolába a iskolában? 98 és igen. Tehát, ha, ha nem vagyok, ha nem vagyok Budapesten, akkor, akkor hárul ez másra. Annak idején, az ön iskolába a viteleit, azt ki kísérte vagy ki? Hát ez úgy volt, ez egy nagyon érdekes dolog. Én az első három általános iskolai osztályt, azt még a szemere utcai általános iskolában jártam, is oda nagyszüleim, többnyire nagypapám kísért el, ö, ö, hány utána éves pedig koráig? amikor. Hát ö, volt már, emlékszem már olyanra, bár az nagyon régen volt, amikor már egyedül mentem és egyedül jártam haza, beszéltem az első-második. Amikor én első osztályos voltam? Nem, hát hogy nem. Ennyi hülye, az, hogy hány éves volt, amikor egyedül elmetett iskolába? A ha harmadikban már szerintem egyedül mentem, mert azok az emlékek megvannak, mikor egyedül megyek haza, és akkor volt olyan, hogy a sarkon már, hogy a sarokig elkísértek, és akkor onnan nézünk, mert nem laktunk túl messze az iskolától, de utána a negyedikben, amikor már ugye úgy ültesen az Erzsébe, akkor úgy hívták, most Lázár Ervin iskolában oda már, oda már egyedül jártunk. sőt, hát ittem, ahogy kísértem a húgomat. Nagyon szépen köszönöm a kezémüket. Szép napot kívánom. Viszont kívánom, önök Winter Monte Zsoltot hallották, új Pesti A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. 061489099 és 0636771161 I forgot what my mother said as we lay on your bed A city full of flowers A city full of rain I got seven days to live my life a 7 ways to die. I forgot what my brother ha senki nem telefonál 0148 909.90367 16, akkor jön a vezető szerkesztő Gergely Márton. Egyébként is jön. Jó regelt! Jó reggelt, Budapesten, teljesen bent a városban van egy pár nagyon jó hely, ahol e, ősszel márnázni lehet. Tehát nagyon jó helyek vannak, és a budapesti e, part, az sose volt patkánymentes rész. Tehát, azt nem lehet azt mondani, hogy soha ezelőtt 5 évvel nem volt egy darab patkány se, de e, tavaly ősszel a műegyetem előtt voltam forgászni többször is, és gyakorlatilag tényleg le kellett majdnem az embernek magáról rugdalni a patkányokat tehát olyan, olyan mennyiség olyan invázió volt hogy, hogy, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs Budapesten patkányhelyzet talán a Bácskai úrnak volt egy olyan nyilatotó tegnap ezt, ezt láttam a neten valahol akkor az, az tényleg az, az azt hiszem, hogy az nem igaz jelen pillanatban holnap visszatérünkre? 0614890999 egy és 0 egy hat egy másodszor Nu és 0 senki többet Ma 2019. április 25. Egy csütörtök van és 5 percen múlhat fél 9. Seven days to live my Gergely Márton vezető szerkesztő van. A vonalban előléptettek, vagy rosszul mondtam először a titulus, mint főszerkesztő helyettes, de nem főszerkesztő helyettes, hanem vezető szerkesztő. <köhem> Jó reggelt, reggelt beszélgetésünk, aprópója nem egy vidám téma, a HVG-t tekintve pedig kifejezetten nem ez a Mahir City Poster való jogi vagy nem jogi helyzet, amely a HVG címlapját illeti, amely évtizedeken keresztül megjelenés előtt megjelenhetett ezeken a hirdetőtáblákon egészen a múlt hétig, amikor is ez megszűnt és most éppen vita van, és hogy mi lesz a vita eredménye, az nagyjából már olyan, mint a helyreigazítás, természetesen nem lényegtelen, de abban az emberek már kevésbé foglalkoznak, függetlenül, hogy kívánom a HVG-nek, hogy visszanyerje a helyét az utcán, a szónak ebben az értelmében is. Mielőtt azonban elvesznénk a részletekben egy nagyon fontos ö, dolgon túl kell, hogy essek. Igen. Ez pedig az, hogy tegnap fél informáltan, vagy háromnyed informáltan egy olyan e, statisztikát, vagy egy olyan kutatást végeztem, nem emlékszem rá pontosan, de az volt a lényege, hogy azt kérdeztem az emberektől, hogy a Rogán Ceciliával kapcsolatos címlap és az, ami történt, azok vajon összefüggésben lehetnek-e? Ha nem így volt, akkor majd kijavít valamelyik hallgatóm, és elmondja, hogy pontosan hogyan volt és döntő többsége az embereknek azt mondta, hogy összefüggésben van a kettő. Ugyanakkor tegnap egy beszélgető partnerem hívta fel a figyelvemet arra, aminek aztán otthon utána is nézte, illetőleg folytattam még egy telefonbeszélgetést is, amely arra kellett, hogy most rávegyen engem, hogy módosítsak, mert hogy az, hogy a Rogán Cecilia féle címlap verte volna ki a biztosíték, hogy semmilyen bizonyíték nincs, hiszen az a fax, mert hogy tudtam, már először egy fax érkezett április 12-én pénteken a HVG szerkesztőségébe, az napukkal korábban érkezett meg, semmint, hogy a hétfői Szerkesztő bizottság három nappal később dönthetett volna arról, hogy azon a héten mi legyen a HVG címlapján. Mennyire felel meg az én mostani leírásom, és egyben dörgedelmes önkritikám. Hát azt hiszem, hogy állítható továbbra is azt, hogy neked van igazad. Kicsit ugye ilyen téren összetettebb a kép. Az biztos, hogy nem a Rogán Ceciliás címlap elkészült verziója ütötte ki a biztosítékot. Az is biztos azonban, hogy a címlapjaink nem hétfőnkert készülnek a semmiből, hanem hát ugye azt elhatározzuk, hogy miről fogunk nagy írni, és azt már elhatároztuk, hogy Provence célia és a NER Mázli asszonyairól nagy cikket fogunk írni, és hát ennek a kutakodásunknak nyilvánvalóan volt hangja is, tehát nem csak az, az egyetlen feltételezés, hogy mondjuk olvassák az e-mailjeinket, elég, hogyha a kérdéseinket olvassák, vagy pedig a forrásainkból valaki vissza igazolta feléjük, hogy miről fogunk cikket írni, vagy miről igyekszünk nagyobb dolgozottal jelentkezni. Tehát az biztos, hogy nem az a kreatív, ez a rózsaszínes fitness vasalós teamlab ki a biztosítékot, mert az még valóban nem készült el. Ugyanakkor az, hogy ez. ez Könnyen lehet a következő címlapunk, már tudok volt pénteken. Um, valamelyest ismerlek. Ugye ismerettségünk a népszabadság megszűnése után kezdődött personálisan. Uh, se életkorossá megilvánulásaid eddig nem utaltak arra, hogy üldözési mániád lenne. függetlenül attól, hogy Magyarországon ez egy divatos betegség, vagy legalábbis divatos kór. Uh, azt kérdezem tőled, hogy... Te azt gondolod el, hogy azok, akik ma a kormánypártok közelében a sajtóval foglalkoznak, és szándékosan fogalmazok ilyen bonyolultan, mert egyszerűen nem tudnék, ott valamilyen módon ö, olyan orgánumokat, amelyeket fontosnak tartanak, számon tartanak a tekintetben, nem az, hogy mi jelent meg, hanem hogy mi fog megjelenni? És már arra is készülnek, hogy még meg se jelent, de milyen legyen a reakció, vagy ez túlzás. Ez valószínűleg. Nem csak ugye az volt a kérdés, hogy elképzelhető-e, és elképzelhetőnek éppenséggel felváltatott. hogy ahogyan a Poirot a, a, a film végén elmondja a lehetséges forgatókönyveket, majd utána kiválasztja, hogy egyik melyik volt, úgy én is elmondok, elmondtam több forgatókönyvet. Ugye, a Népszabadságot említetted. én azt gondolom, hogy, a, hogy a, az utolsó héten... A, általunk feltárt nagy uh, Rogán Antal helikopterezése és egyéb cik sorozat. A népszabadság számára olyan értelemben mázli volt, hogy azt így is, úgy is, bezárták volna azon a szombaton, így viszont sokkal erősebben lehetett azt állítani, hogy egy nagyon kellemetlen orgánumot zárnak be. Még akkor sem, Van, nem, van aki azt állítja, hogy a helikopterezés miatt, én szerintem nem a helikopterezés miatt. Ugye így van ez egyébként a a HVG-vel is, a HVG-nél is van egy olyan lehetőség, hogy ezt a címlapot, hogy ezt a poszter lehetőséget azért szüntették meg ilyen hirtelen, mert eljutott hozzájuk, és egyébként is gondolkodtak ebben. De egyébként meg az egy héttel korábbi címlap arról szólt, hogy hogyan követett el, kicsit egy grafikában van benne a lényeg, de hogy hogyan követett el épp a sajtótermékeink keresztül, hát, Elég egyértelmű választási csalást a Fidesz 2018-ban, amikor a Facebookon úgy hirdetett masszívan a saját világképének megfelelő tartalmakat, hogy azokat egy sajtótermék reklámjának mihez álcázta, és mint ilyen nyilván nem számolt be a költéseiről sem, se az ásnak, se semmi másnak. Szóval, hogy az előző címlapunk is kellemetlen volt, és az, az előtti címlapunk is kellemetlen volt, amin pedig uh, Orbán Viktor pocakja és uh, Tibor István kezdve volt látható. Um, mekkora jelentősége volt a fogyása szempontjából annak, hogy a HVG címlapjai jelen voltak a Mahir City Poster hirdetőtáblain? Hát ezt nem tudjuk, ez és valószínűleg első körben nem is fogjuk megtudni, mert ez azért egy elég jelentős hírverés volt ahhoz, hogy rövid távon az olvasóink, talán aki, aki inkább ilyen impulzusvásárló és fol megveszi, hol nem, abból indulnék ki, hogy most többen fogják éppen megvenni a lapot, tehát nem fogjuk ezt rövid távon látni, azt hiszem, amit rövid távon látni fogunk, az az, hogy emberek nem találkoznak ö, erősen és ironikusan megfogalmazott politikai szövegekkel. Annak tájékozottál, hogy ott a 70-es évek legvégén miért született az a döntés, hogy így legyen ezentúl, és aztán volt onnantól kezdve évtizedeken át? Nem, ö, be, bevallom, hogy nem. nem Mint ahogy egyébként a mai HVG nem gondolta az, hogy ezen változtatnék, ezt egy kifejezetten jó ötletnek tartotta, és a rajta múlna, akkor folytatná is ezt az együttműködést a Mahir City Posterrel a címlapok megjelentetésével kapcsolatban? Hát énnebb azt tudom elmondani, nem? a Mahir City Poster az ilyen téren lényegtelen tehát a felület azért. értek. Igen, arról beszélek. E, hát a HVG jelentős e, energiát, erőt és anyagi forrást is ad arra, hogy a címlapjai e, különlegesek legyenek. Tehát, hogy, hogy négy munkatárs és ugye négy kiemelt minőségű munkatárs érkezik csak azért hétfőn, hogy velük együtt a szerkesztőség, tehát a heti vezetőszerkesztői, meg a legfontosabb anyagunk szerzői együtt összerakjanak egy plakátot. Ebbe nem plakátot, hanem egy címlapot. Ebben rendkívül sok energia van. Ugye nézzám a figyelőt, a figyelőnél ugye az az energia, hogy épp az az interjú alany, akinek alá kell kérdezni azon a héten, a létező legjobb fényben álljon a figyelő címlapján, és akkor így kerül az a helyzet elő, hogy az agrárminiszterünk úgy néz ki, mint egy brioni öltöny katalógusból szalajtották volna a átmenő fényes hátterével. Ez egy Baromi egyszerű dolog, tehát a, a, a, a, a, a, attól eltegítve, hogy félni kell attól, hogy a miniszter úr esetleg izé, utána megharagszik, mert ő kicsit bandja és az nem lett eléggé el, elárnyékolva. Ez egy nagyon egyszerű címlap, és egy nagyon olcsó megoldás. Míg a HVG-től ez egy kifejezetten drága megoldás. És azt hiszem, hogy amióta a HVG-nél dolgozom két és fél éve, ezek a címlapértekezetek azok, amikor azt érzem, hogy a magyar sajtó egyik egyetlen helyén vagyok, ahol határtalan szabadság van. Tudom, van még néhány ilyen hely. De egy olyan hely, ahol, ahol van, egy, van egy téma, legyen az Rokhán Cecília, vagy Orbán Rahel, vagy a Facebook, vagy, a, vagy Vladimir Putyin vagy bármi, és amikor a címlaposok azt mondják, hogy készen vannak az ötletekkel, akkor prezentálnak előttünk 5-6-7 variánst. Ki vannak rakva a, a, a monitorok, be vannak számozva a lehetőségek, és ott olyan szabad az asszociáció, aszo amilyen, amilyen szabadnak egy újságnak lennie kell. Ott, ott, ott semmi mikor nem születik meg a döntés? Hát utána sokat nézzük, és nagyon érdekes, sokat hallgatunk e, a döntésnél. Pont azért, mert... De időben mert... mikor születik meg? Hm? Időben? Időben, hét szőn, este... De héttőn késő estig tartott ez a folyamat. Ugye a mai HVG összesen a címlapon Jakusi bolya írásában aztán Murányi Gábor tollából, illetőleg Horváth Zoli tollából tér vissza erre a témára, és a Lankadatlanul című írás az összefoglalót, egy két oldalas összefoglalót ad a címlap történetből, már amennyire ezt össze lehet foglalni, én azon szerencsések közé tartozom, aki birtokolja azt a kötetet, amely annak idején még a HVG adott ki, és amelyeken a címlapok vannak, és benne van, hogy milyen történetek fűződnek különböző, címlapokhoz. Volt-e valaha, mert ebből az összeállításból ugye, időben kelten föl, bár az első nem lehetett HBG-t kapni, és akkor mindjárt ilyen sötét összeesküvés elméletem nekem is volt, de aztán sikerült egyet vennem. Volt-e valaha olyan hvg címlap, amelyel kapcsolatban pert vesztett, vagy jogi csatát vesztett, vagy valamilyen retorziót kellett, hogy elszenvedjen, de nem az, hogy nem nyilatkozott az illető hvg nek hanem, hanem, hanem módosítani kellett a címlap politik volt-e valamilyen, a te tudtoddal? Én nem tudok róla. Én nem tudok róla. Az a baj, hogy pont a Gábornak az írását, ami, ami áttekintést ad a, a címlapjaink történetéről, még nem volt, ha mondom elolvasni, a Brüsszelben voltam. Én a, a, ebben, a, ebben nem találtam ilyet, ez itt van előttem. Hát, igen, hát akkor, akkor nincs. És a, a, ugye én hambai kollégával együtt írtam egy kicsit arról, hogy ma milyen eszközei vannak a hatalomnak arra, hogy uh, próbáljon ennyire szabad uh, és kritikus uh, lapokat uh, hát, valahogyan csökkenteni, megakadályozni. Ugye ez a túlélő mód ez a negyedik éves. Igen, igen apróbra vágni. És a ma hírszíti poszternek a, a poster, uh, teljesen uh, hirtelen jött uh, faxon küldött, tehát az egész, az egész pont ugyanolyan, mint ahogyan a, ahogyan a Népszabadság idején szombat reggel bekopogott egy futár a, a, a, a magánlakásomba egy levéllel, ami nem volt helyesen. Nem volt aláírva, és annak a vezérigazgatónak a neve szerepelt rajta, aki már nem volt vezérigazgató, hogy én most föl vagyok függesztve, amiről utána a bíróság kimondta, hogy az törvénytelen volt. Ugyanígy landolt egy fax nálunk, ugye az elején mondtad, hogy ez jogi kérdés, ez nem jogi kérdés, hiszen a a jogi kérdés az lenne, hogyha a szerződés keretein belül meghatározott felmondási utak egyikét választotta volna. nem? azt tudtam, hogy van még faksz. Igen, ez egy jó kérdés. Hát ugye azért nem vettük észre a lapszámunk azért nem szólt, a rogánc lapszámunk erősebben erről a témáról, mert nem tudtuk. Tehát, hogy nem vettük észre a faxot. De miért van? Pénteken? Jó kérdés. Tehát, hogy, hogy mi, mire, mire kiderült, hogy, hogy akkor ők hogy hogyan döntöttek, vagy hát milyen döntést kénytelenek kommunikálni felénk, vagy hogyan is fogalmazunk, addigra már, addigra már a lapszámunk elkészült, és akkor nem volt már mindenki. Pénteki Faxban mi volt? Ugye az április 12-e? Hát az azonnali és és uh, visszavonhatatlan volt. Uh, Arról ír a HVG, hogy ez egy felbonthatatlan szerződés volt. Milyen a felbonthatatlan szerződés? Hát uh, ugye tart egy bizonyos időpontig, és addig az időpontig a felek teljesítik a rájuk kötelezettségeket. Hogyha a rendkívüli felmondást akar az egyik eszközölni, akkor annak az okáról a másikat tájékoztatni kell. Tehát mi az, amit szerint uh, mi az, amivel a másik fél megsértette ezt a szerződést. Ezt a szerződést a HVG te kötötte? Hát, vagy igen, tehát a gyűjtsegírót kérdezem. Én, ha jól tudom, akkor az utóbbi két évben állandóak voltak a feltételei, de igen, ezt a szerződést újra meg újra meg kellett valakulni. Mennyi súlyos anyagi tertétel volt ez a HVG számára, függetlenül attól, hogy a bevételben úgy gondolták, hogy ez realizálódik, vagy kompenzálódik? Én nem hiszem, hogy a, hogy a, a heti eladásnak a bevételeiben ö, kompenzálódik talán, hanem inkább abban a státuszban, amit a AVG jelvezd és ami nyilvánvalóan ö, ö, bosszantja. Inkább Budapesten majdhatta. vagy országosan ugyanilyen arányban? <gül> inkább mennyire. Budapesten vannak ezek a plakátok, vagy voltak ezek a plakátok, de hát egy egész szerkesztőségnek az öntudata épült arra, hogy ezeket a plakátokat látja. Egy egész szerkesztőség öntudata ébredt arra, minden szerdán csütörtökön, hogy, hogy milyen lesz az új címlap, mindenki más is azzal foglalkozott, vagy sokan foglalkoztak, ha aki a sajtóval foglalkozott, az megnézte, hetente egyszer csekkolta, hogy mire jutott a HVG. Ez egy olyan státuszt adott, meg egy olyan büszkeséget, ami egyrészt belül dolgozva is az embert inspirálja, másik oldalon meg... meg, meg hát a Magyar Sajtószegészségi Bizonyítványa egy a sajtósz bizonyítvány, hogy e tekintetben, ahogy én visszaemlékszem, komoly kihívója talán utoljára a Ludas Matyi lehetett a, a, a, a HVG-nek, mert a többi heti lap, a 168 órát, a, a heti választ, megboldogult heti választ és a többieket figyelembe véve figyelő, sorolhatnám, hát nem voltak komolyan vehetőek, és ebben valószínűleg nem az volt, hogy nem akartak versenyezni a hvg nagy valószínűséggel a kreativitás e tekintetben nem hevítette őket olyan mértékben, mint ahogy a HVG-t. Akarok végtelenül lenni, és, és, és, és keresem a párhuzamokat, de hát ugye egy egy mertőd, ezt a nem hasonlítunk. Egyszerűen az a helyzet, hogy a HVG rendkívül sok pénzt adott, és áldozott arra, hogy ez a, ez a helyzet fennmaradjon. Aki visszatérve és, a konkrét történetre, az e-mail a telex után, az mikor érkezett? Vagy Na. mi érkezett, vagy levél érkezett, vagy mi, mi volt az a következő? nem egy telefonhívás érkezett. Azt hiszem, minthogyha a labzárta utolsó óráiban ö, ö, a szerkesztőségből egy-két emberhez eljutott volna ez a hír, de akkor még ugye a lapzárta utánra egy... Most ö, hol tartunk? Szerdán? Ked, ked, ked, Igen. ked késő délután, és ked késő délután egy tárgyalást egy kértünk erre, erre föl a ma hírra, a Szerdára. Tehát addig nem volt biztos, mert mi nem hattuk elhívni. Az te a, a telex nem tudom, hogy mennyire komolyan vehető, de a telefon az végképpen nem komolyan vehető, Ez nem egy, nem egy hát, jogi hát eszköz. Hát, tehát, Hát persze, tehát, tehát kedden tudtuk, hogy valamit esetleg akarnak, de hát nem értettük. És a szerdai találkozó létrejött? Jött? Ugye múlt hét szerdáról van szó. Hát igen, most már végképp olyan területeken vagyok, ahol nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyit tudok megosztani a, a, a, a nyilvánosságot. Ilyen szerdán elmentünk, vagy elment a marketing igazgatónk és, és hát azt a választ kapta, hogy nincs miről tárgyalni. Tehát, hogy, hogy nem hogy nem tudunk olyan, tehát, tehát nincs, tehát hogy, hogy egy olyan döntés született, aminek, amire nincsen varázsszó. Tehát nem, nem tudjuk azt mondani, hogy jó, akkor kétszer annyit fizetünk, háromszor annyit, négyszer annyit fizetünk, Tehát, hogy nincs lehetőségünk sem uh, ezt a döntést megmásítani. Lejátszottad magadban azt, amit lejátszottál annak idején magadban a Népszabadság kapcsán? most a vég. Nem, hanem mind az a gondolati konstrukció, ami ilyenkor az ember fejében hát az és alap pár... nélkül. Sok minden Most itt ugye a más a dolog olyan értelemben, hogy, hogy az egy gyász volt, mert, mert azt érezte az ember, hogy, hogy jól dolgozott, és ezért tönkretették. Itt az van, hogy jól dolgozik, ezért megpróbálják tönkretenni, de nem fognak meg sikerülni. Tehát, hogy ebben egy sokkal ö, ö, Datosabb, ha úgy tetszik, egy pozitív, dühös kiállás van, tehát, hogy, hogy, hogy jó úton járunk. Tehát jó úton jár a HVG, és értem, fájdalmas, euh, fájdalmas, amit cselekedtek, mert, mert a, a heti lapunk úgy készült, hogy amikor a címlapokat nézzük, akkor az egy állandó kérdés volt. Jó, melyik néznek ki a legjobban cím, ö, ö, ö, poszteren? Nem kicsi ez, nem veszik el a részletekben, tehát a gondolkodásunknak a középpontjában ott volt, hogy ezeket ki fogják ragasztani országszerte. Ezt a gondolatot is megpróbálják elvenni tőlünk, ezt a büszkeséget is megpróbálják elvenni tőlünk, ezt kompenzálja az, hogy azt érezzük, hogy a helyes úton járunk, meg ez kompenzálja az, hogy érezzük a HVG-nek a, a, a speciális helyzetét és a speciális súlyát, de azért, azért ebben tényleg van egy, egy, egy adag tehetetlenség. Ugye Bánikor úgy eződik be a te cikket Havai Péterrel, a kialakult helyzetet nem lehet csak a NER számlájára írni általános vélemény, hogy a hirdetési piacot felfalta a Google és a Facebook, már pedig a gyegebpréd a is le is csapott a kormány, ahol tehette. Ebben a rendszerben a propagandát mindenképpen az adófizető állja, és akinek szabad kell, az hátrányban van, mert ahogy Stumf mondta, már Stumf András, kétszer kénytelen pénzt kiadni, ha valódi információra vágyik, már pedig mostantól rajta múlik nagyjából minden. Ugyanakkor a múlt flashmobon, amely a szélkálmán volt, és felmutatták az ott levők a Rogán Ceciliával kapcsolatos címlapot, a Jakos Ibolya a mércének elmondta, a bontás után véget ér az évtézzel gyakorlatilag a végét címlapok kikerültek a hirdető orszalapra, amely nyilvánvalóan politikai felsőbb utátsításra éppen akkor, amikor Rogán Cecilia volt rajta. Tehát azért itt az a kérdés, hogy ennek a Rogán Ceciliával Rogán Antallal való közvetlen összefüggése tehát, hogy az, amit az emberek egyébként ma az ellenzék vágy, hogy most tetten értünk akkor, amikor olyasmit tettél, amit nem szabad, és most lelepleztünk téged, függetlenül attól, hogy ez milyen következményekkel jár, de végre lelepleztünk téged közvetlenül, hogy ez egyébként tényleg tetten érhető, vagy pedig e, vegyük a kormányoldalt, amely nyilvánvalóan egy szimpla jogi kérdést akar csinálni ebből a történetből. A kettő egyszerre is lehet igaz, de valószínűleg az egyik inkább igaz, mint a másik és ez számomra egy fontos kérdés. Én tesz, hogy, hogy ilyenkor mindig azt mondom, hogy ők jöhetnek a, az üzleti ügyekkel, nem foglalkoznak című kérdéssel, csak hát az üzleti ügyeikből áll össze az a Magyarország, amit kiépítettek, tehát hogy ők soha nem törvényi erővel csinálnak mindent, hanem mindent de az üzleti alapon, meg jogi alapon csinálnak. Tehát, ezt ugye az angol úgy mondja, hogy track record, tehát hogy van egy múltja, van, van egy, van, van egy ennek a kormánynak arról, hogy mit, hogyan csinál, És nem csak az van, hogy a népszabadság ö, ö, bezárása a Rogán a Hamtal történik, és a HVG cinglapjainak a letiltása a Rogán te célja történik. Ami lehet, hogy, hogy egy eleve meglévő döntést billent egyik irányból a másikba, lehet, hogy az egész a véletlen műve, de közben azt is lehet hallani, hogy hogyan próbálkozott meg minden eszközzel a pasaparkba költözött Rogánontal megalkodályozni azt, hogy a pasaparki e, cikkeik, e, a pasaparki villájának, vagy növekvő lakásának a cikkei megjelenjenek, hogy akkor az origó milyen nyomás nehezedett, amikor kiderült számukra, hogy merre kutakodik a, a, a, a szerkesztőség. Tehát, és egy sor olyan dolog, amit megint tehát, részéről ez nyilvánvalóan ügyes. rejti el a üzleti életbe a, a, a, a, a megszorító lépése. Ugye az indoklás az volt, hogy a Mahir nem tud teljesen elegetteni a vállalat kötelezettségeinek, nem képes garantálni a teljes darabszám megjelentését, ezért a szerződés értelműben nem lesz jogosult hirdetési díjra, ez pedig nem szolgálja a cég érdekeit. Hát ez nagyon vicces, ugyanis <gül> ki vagy nyomba a hotnak a plakát. Arra is odafigyeltek. Ugye ugyanúgy működik, mint a népszabadságnál. A népszabadságnál azt mondták szombaton, hogy felfüggesztjük a lapot, nagyon sajnáljuk, de közben az előfizetőknek kiküldték, hogy most akkor egy ideig nem lesz népszabadság. Ők dönthetnek, hogy jó-e nekik a Nemzeti Sport vagy a bucimaci, vagy visszakérik a pénzüket. Hát, hogyha komolyan gondolják a felfüggesztést, akkor nem a, azt mondják a, az előfizetőknek, hogy na most tegyél le róla, és most akkor nyerge át, hanem tudom én a Nemzeti sportra. Tehát, hogy ugyanezt történik, azt mondja, hogy nem tudja ízlelni, nem tudja vállalni, hogy ezt mind, majd utána a hotnak vállalni tudja, de nem csak vállalni tudja, kész vannak a plakátok, amikor a helyére ragadt. A hát, racionális hát, szférádban vagy az érzelmis szférádban túl nagyobb vihar, vagy egyikben sem? Hát én, én, én mondom, én inkább azért most érzem ér ér magam abban, hogy, hogy jó helyen dolgozom, és fontos, amit csinálok. Tehát, hogy ilyen téren kicsinyesnek tartom ezt az egész játékot, amit játszanak. Azt végképp kicsinyesnek tartom, amikor bújdosanak a, a, a felelősség elől, az hivatkozva. Azt meg őszintén mondva, egy, egy, a, a sors ö, ö, ö, fintorának tartom, hogyha a Rogán ö, úr ö, döntés, az, az biztos, hogy, hogy a Rogán ontastávnak a döntése benne volt abban, hogy a Mahir City Poster hogyan döntött. Hogy Éppen egy olyan címlapnál csúszott bele, ami az ő feleségét ábrázolta, az a sorstól egy nagyon kegyes e, poén lenne, és mindazt, amit tudok a magyar sajtó meg mindazt, amit hallok kollégáktól, hogy mikor volt az, hogy hirtelen e, megkérték, hogy kollégák másokkal más dologgal foglalkozzanak, hogy ne csinálják ezt, ne csinálják ezt. az nagyon-nagyon sokszor Rogán antal vagy um, fűződő. Gondolom, hogy per lesz. Az az igazság, hogy? Hát nem, nem, nem lehet más csinálni, de csak a büszkeségünk viszi ezt a terv nyilván. Tehát ez majd Magyarország, hogy egy teljesen egyértelműen ö, ö, törvénytelenül felbontott szerződés, hiszen megint nem jár, tehát nem, tehát a szerződésben benne van, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy felbonthassák. Azt is lehetett volna gyorsan csinálni, de, de le van írva. Ugyan a Nészabadságnál is után a bíróság kimondta, hogy törvénytelenül hozták a megszüntető határozatot, ami utána már semmit nem segített, de, de ez ki lett mondva. Ez a büszkeség marad a hv nek is, hogy a jogi úton egyszer majd évek múltán ki lehessen mondani azt, hogy ez a szerződésbontásnak ez a formája, ez a módja, ez a sebessége, ez az indoklása, volt. A záprés 25-i HVG címlapján berágtak címmel HVG plakátok letiltása, velünk élő cenzúra, egy mai City Poster, hirdetőtáblát lehet látni, amiben valaki beleharapott, pont Rogán Cecilia arcának feletűnik így el. Igen. Hát... Van-e aggódalom itt... a tekintetben, amit egy szintén olvasni, hogy ez egy küzdelemnek vagy harcnak csak az eleje, és hogy hogyan próbálja a kormány el a HVG-t a hirdetési piacon? Hát ez a, ez hát a küzdelemnek a közete, azt hiszem, tehát, hogy euh, tehát ez se nem az eleje, se nem a vége. Euh, és hát megint az van, hogy, hogy erre utal minden ami a magyar sajtóban szabadon. Még egy, még egy fontos kérdés. kérdés, lényegtelen, de mégis fontos. Mit éreztél az úgynevezett szakmából a történet kapcsán? Éreztem együttérzést, éreztem döbbenetet, és hát, ami az én büszkeségemnek jót tett, éreztem őszinte sajnálatot annak a kapcsán, hogy ezek most el fognak tűnni, és ezeket nem fogják látni, meg hogy még ugyanilyen uh, keménynek maradnak a címlapjaink, tehát hogy, az, hogy ez, ez most tehát, hogy, hogy közben azért nagyon fontos elmondani, hogy a HVG élős és, és, és meg fog próbálni, és megtesz mindent az, azért, hogy, hogy újra meg újra <gül> válságértekezleteket okozom <gül> bocsánat okozom ott, ahol a politikai döntéseket meghozzák <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy itt nem kell síratni semmit. Egy, egy átmeneti kellemetlenséget tudtak nekünk okozni, ami egyébként megmutatta, hogy mennyire fontosak vagyunk. Van-e alternatívája egyébként az utolsó kérdés? Ott van a Zsíszideko, vagy bármi más termékmegenetetést hallottak. Tehát, hogy van-e a Mahir City Poster felületein kívül más olyan felület, amely megérni egyébként a HVG számára azt, hogy akár kisebb számba, de jelen legyen az utcán? Ez most ki fog derülni, az biztos, hogy azért, ö, nem akarunk abból engedni, hogy a ö, plakátjaink a közterületeken időről időre látszanak. Örülök, hogy a őszintén sajnálom az apropót. Én is. Örülök a beszélgetésnek. De... Gergely Mártat hallották, a HVG szerkesztőjét. A mostani beszélgetés a ZRT jóvoltából is jöhet létre. Ehm, azt kérdezem tőled, hogy még mielőtt ebben a pozícióban lettél volna, a te életedet, egyébként, mint ingatlanfejlesztő, György is beszélget, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, ehm, valaha befolyásolta olyan módon a közélet, és most szándékosan mondom, hogy közélet és nem politika, mint ahogy most? Tehát, hogy volt neked valami átmeneted, vagy fejest ugrottál e a magyar valóságban? Hát nyilván ennyire közvetlenül, mint egy központi költségvetésből finanszírozott nagy beruházásnál nem. De azért azok a városi léptékű ingatlanfejlesztések, amikkel én korábban foglalkoztam, azok természetesen minden típusú tektonikus mozgásnak e, kivoltak téve. Tehát ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez nem volt egy teljesen idegen kérdés. Hogy mondjuk a 2008-as gazdasági válságra milyen kormányzati e, döntések születtek, e, akár fiskális, akár monetáris oldalról, azért az jelentésem befolyásolta a működést. Tehát nyilván egy bizonyos volumen fölött az embernek, a, a közéleti mozgásokat azt folyamatosan monitoroznia kell és ismernie kell, de természetesen ez nem ekvivalens azzal, mint valaki effektív egy olyan állami vállalatér felel, ami kifejezetten költségvetési forrásból van finanszírozva. Azt állod el nekem, hogy ki mindenki kommunikál, ki mindenki beszél Városliget ügyben, mert ugye azon kívül, hogy te beszélsz, azon kívül hány olyan leendő intézménynek van aktív Facebookja, amelynek nincs még meg az intézménye, de már beszél magáról, mint például a Magyar Zeneháza, ha érthető vagyok. Abszolút. Uh, ugye nagyon széles az intézményi háló, ami a városztyügedben megjelenik, és tényleg azt szoktuk mondani, hogy a Magyar Zeneházától a Bagolyvár étteremig, meghúzható egy vonal, egy skála, akik valamilyen szempontból azért a Ligethez tartoznak, és annak az ökoszisztémának, ami itt megújul és létrejön a részesei. Ezek közül, hogy ki hogyan kommunikál, és mit gondol a Liget projektről, ez nyilván egy egészen más kérdés, de Abszolút értvén a felvetést, a Magyar Zeneháza az ebben a másodpercben nem egy önálló intézmény, ebben a másodpercben a Városliget egy ZRT egyik divíziójában edukálódik. Hogy a az eddig is használni. sejtettem, csak azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Hormától jóval voltából önálló tevékenységet folytatnak ez, ez Pedig még az intézmény ugye önmagában effektíven nem működik. Ugye azért valahol az lenne a cél, hogy akkor, amikor a Magyar Zeneháza megnyitja a kapuit a Fujimoto tervek alapján elkészülő világszínvonalú épületbe, akkor ott már egy olyan intézmény legyen, ahol nem csak az épített környezet és az architektúra az, ami vonza a látogatókat, hanem az a tartalom, ami miatt tulajdonképpen ez létrejön, hogy nyilván ennek az élménynek a bevezetése az, ami jelenleg a Magyar Zeneháza projekt keretén belül zajlik, ugye Batta András, aki irányítja a Magyar Zeneházának az intézményi fejlesztését, és ezért van egy önálló kommunikációja, de ez a Városliget ZRT keretein belül történik, tehát hogyha úgy merül fel a kérdés, akkor... Uh, ugyanúgy én nagyon jó nem, nem, nem, nem nem, nem, nem, ez, ez a rész, ez, ez szemben, nyilvánvaló volt a, itt a, az rendben, hogy te vagy a karmester én csak a több szólamúságot szerettem volna valamilyen módon sokan, és ez azt gondolom, hogy így is helyes tehát eh, ahogy a Néprajzi Múzeum is megszólal eh, a Liget projekt fejlesztései kapcsán, nyilván elsősorban a Néprajzi Múzeumot érintő fejlesztések tekintetében ahogy az állatkert is önállóan kommunikál, ahogy eh, adott helyzetben a Közlekedési Múzeum, vagy a Magyar Innováció Háza is megszólal, vagy ahogy ugye Bán László egyszer miniszteri biztosi, egyszer igazgatótanács, elnöki, és egyszer pedig szépművészeti fő igazgatói pozíciójában beszél. Tehát nyilván a kapcsolatos információk elég széles körben, és mindig abból a szüntörőkből. Terülnek bemutatása, ahol az adott uh, kommunikátor ül. Okay. Tegyük ide egy pontos veszőt. Ugye van egy sor dolga, ami megjelenik a sajtóban, de van egy sor dolga, ami valószínűleg nem jelenik meg, és ez így van, jól. Azt kérdezem, hogy van-e valamilyen, mert nyilvánvalóan van, de milyen a lakossági kapcsolata ma az ingatlanfejlesztőnek e, azzal a lakossággal, e, amelyik egyébként. E, a lakóhelyét tekintve és nem arról van szó, hogy Budapest, hanem a közvetlen környezetről valamilyen módon érintett. Aztán, hogy ezek az emberek, ha elégedetlenek fordulnak a kejfejancsitól kezdve a ligetvédőkön át a 168 óráig, az már egy második kérdés, vagy másik kérdés, de az a, a, az, az én érdeklődésem tárgya, hogy van-e egy olyan a, lakossági kapcsolatos nem tudom micsoda, ahova bemegy kovás néni, vagy nagybácsi, és azt mondja, mint amint egyébként az egyik hallgató múltkor mondott, hogy nem tudom, por van a közlekedési múzeum helyén, vagy elapad a kút, vagy bármi, halvány lila gőzöm, nincs hányféle problémája lehet, amivel azt mondja, hogy nem a sajtóhoz fordul, hanem ő feltételező, egy összefüggésben van a fejlesztéssel, és legyenek szívesek már neki valami választatni. Nagyon fontos, amit kérdezel. Természetesen van ilyen, és azt gondolom, hogy ez egy relatív jól működő kommunikáció azt is mondhatnám, hogy ez az alapvető feladata a ZRT-nek kommunikációs oldalról, minden egyéb, amikor De Ezek témat... az emberek egyébként hova fordulnak, tehát van valamilyen osztály, vagy van valamilyen e-mail cím, vagy mi az, amihez. A egy... kommunikációs osztályon belül külön van egy lakossági kommunikációval foglalkozó részleg, akik nap, nap után százas nagyságrendben válaszolják meg azokat az e-maileket és leveleket, amelyek beérkeznek hozzánk, vagy azok a levelek. Mert egy ilyen nagyságrendben érkeznek érkeznek Kifejezetten, Kifejezetten sok. Egy csökkenő tendencia van ebben, mert nyilván azok a lakosok, akik aktívan érdeklődtek a projekt tartalmáról, vagy programjáról, ők egyre több információt ö, megkaptak, illetve azt gondolom, hogy az is elég jelentős, hogy nagyjából két évvel ezelőtt átalakítottuk a Várospliget ZRT-nek a honlapját, és igyekszünk ezt relatív informatívan tartani, még hogyha természetesen vannak médiumok, amik kritikusan fordulnak ebbe az irányba is. De igyekszünk ezt a honlapot folyamatosan úgy karban tartani, hogy mindig az aktuális információk elérhetők legyenek. Azok az információk, amik nem annyira érzelmeket váltanak ki, hanem sokkal inkább a, tényleg a tényekről szólnak, a tények világáról, mikor, milyen lezárás várható, hogyan lehet megközelíteni ezt vagy azt a kérdést, ezt a, vagy azt a területet, mi, mikorra készül el és egészen pontosan mi az, ami épül de jó példája a lakossági kommunikációnak egy, egy másik szintjének, ami nem csak leveleken ők, testet, ez pont most a ez az ideiglenes játszótérben. Igen, erről volna, hogy függetlenül Ami kialakult, ugye világossá vált itt a megbeszélések. kapcsán, hogy bár Európa, e, Magyarország legnagyobb és legkomplexebb játszótere épül a Városligetben, ami itt szeptemberben már várja is a nagy közönséget és általánosra kerül, azt gond, különleges élmény lesz, de azért varázsveszővel mi sem tudunk építeni és teremteni, ezért most jön ez egy nyári időszak, amikor valóban a korábbi játszótér, aminek a helye, helyén épül az új, az lezárásra terül, és az a lakossági igény fogalmazódott meg, hogy próbáljunk enyhíteni a játszótéri gondokon, építsünk egy ideiglenes játszóteret, amennyiben lehet, illetve a ligetben megtalálható másik játszóteret pedig bővítsük. ki. Szerintem ebben egy egészen egészséges kompromisszum született. Én azt ígértem itt a rádió műsorban is, hogy a május elsői hosszú hét megnyitjuk az ideiglenes játszóteret. Ehhez képest itt a kollégák tényleg forszírozott tempóba dolgoztak, és már húsvét előtt sikerült átadni. Úgyhogy az egykori játszótértől, és a rendőjátszótértől, mint egy 5 percre lévő helyszínen, elsősorban a régi játékokkal, de egy-egy de új és majd ugyan beépült beépülő játékkal is tudtunk valamilyen választ adni arra. Igen, ugyanak... ugye, csak ebben kapcsolatban idézném ugye a március 27-i írás, amiben még azt szerepel, hogy ugye semmilyen munkaállatot nem folyik, így aztán nem tudják elképzelni, hogy ez hogyan jöhetne létre, majd ugyanezen a holapon nagyjából ki, három héttel később azt írták, hogy a tervezetnél előbb már csütörtökre elkészült az és játszótér a királydom lábánál, előtte pedig azt írták, hogy néhány szülővállalat levelet kapott a város, zértétől tájékoztatták, hogy ezt majd kialakítják. Ezt a környékel lakók közül többen kétkedéssel fogadták, ugyanis a királydom környéke semmi semmilyen munka nem folyik. Ezek szerint viszonylag rövid idő alatt lehet érdemi eredményt elérni. Erről az új királydom lábánál lévő, játszótérről azért mindjárt írnak néhány rosszat, beleértve hogy árnyai csak a terület szélén van a játszóeszközök tűző napon állnak vízvételi lehetőség nincs, bár a közeli kertemnél lehet használni a mosdót csikgyűjtő szemeteseket tettek ki, de ez ne téveszte meg senkit játszótéren továbbra is tilos a dohányzás, a kis játszótér késő őszig lesz nyitva, utána elbontják és azt ígérik, hogy a helyét visszafüvesítik Pontosan ez fog történni, tehát ám, a helyet természetesen vissza hiszen ez e, tájépítészeti, parképítészeti szempontokból, ugye itt a tervező tervei alapján ez egy, ez egy e, zöld része a Városligetnek. Nyilván mindig vannak kritikusok, nyilván vannak olyanok, akiknek, akiknek semmi sem elég. Én azt gondolom, hogy összességében sikerült egy jó választ adnunk arra a helyzetre, ami, ami kialakult, hogyha ez egyáltalán tényleg gyakorlati és feszítő probléma, mert azért itt a környéken a Benczur vagy a másik a pavilonkert kert mellett található játszótértől, tehát azért vannak. Játszóterek, de gyerekes szülőként én is pontosan tudom, hogy azért ugye maga a Városliget egy 99 hektáros terület, tehát ennek az egyik oldalára a másikra önmagába hátjutni egy gyerekkel, ez komoly kihívás és tortúra tud lenni, hogy természetesen mindenki azt szeretné lehetőség szerint, hogy az ő lakásához legközelebb lévő ponton legyen egy, egy játszótér. Milyen helyzet a Nemzeti Galéria jogi helyzetével, amit ugye a Civilizugló Egyesület megtámadott, de jelen pillanatban legalábbis arról nincs híradás, hogy van-e engedélye vagy hogy mikor lesz az a döntés, amely e tekintetben megszületik? Ebben a másodpercben, ebben a másodpercben nincs döntés, várjuk a független bíróságnak az állásfoglalását a kérdésben hogy az egész szempont, mikor fog megtörténni, azt nem tudom, mindaddig, amíg a bíróság ellentétesen nem dönt, addig e, érvényes, jogerős és végrehajtható építési engedélye van a nemzeti galériának is. Mert hogy mindaz, amit a civilizugló egyesület elért, az egyébként nem jogfosztó hatályú. Hát az, hogy bead egy keresetet, annak nincs jogfosztó hatája, tehát az, hogy ő megtámad egy egy eljárás, nyilván ugye az a helyzet, hogy a bíróságnak ilyenkor van egy relatív rövid határideje arra vonatkozóan, hogy úgynevezett azonnali intézkedést foganatosít-e, magyarul a, a keresett levélben Igen. beadottakat. Ö, elég megalapozottnak látja-e ahhoz, hogy ö, azonnali hatállal felfüggesse, vagy új eljárásra utasítsa a, az elsőfokú hatóságot ebben a kérdésben egyelőre ilyen intézkedést. Nem az, hogy a Liget történt, már volt ilyen, tehát a Néprajzi Múzeumnál ez megtörtént, amikor a Néprajzi Múzeumnak az építési engedély. Más történt. érdeklődő sajton keresztül, Facebookon keresztül azt kérdezik, fél éve átadták, még sincs kész a kertje, Ugye Próbaüzemre adtuk át a vakok kertjét akkor is, és ugye a vakok kertje a téli időszakban az az vakok kérésére egyébként nincs is nyitva, és most a tavaszi időszakban tudtuk elvégezni azokat a javításokat, módosításokat, amit a próbaüzem alatt a vak és gyengénlátó szervezetek még kértek, ez zajlik jelenleg is, úgyhogy szintén a napokban nyílik meg, immáron véglegesen a használó szervezetek legnagyobb örömére. Úgyhogy ez az, ami megtörténik. Itt fontos azért ezt a próbaüzem és, és végleges üzemet elkülöníteni, ugye a Kutyás Jelmény Parknál is voltak ilyen típusú kértések, ott is először egy próbaüzemre adtuk át, és utána lett csak végleges. Jó, de a egy esetében mikor a próbaüzem? Nem tudok neked most pontos dátumot mondani ebben a másodpercben, a kollégáim ez biztos tud de én azt hiszem, hogy május első-ével vagy másodikával. Köszönöm, hogy május 1 a tavaszi szezonnal e, mit meg véglegesen. Igen, hát akkor itt meg is van az átkötés, mert nem beszéltünk múltkor vagy az elmúlt időben arról, ami egyébként nagyjából még nem szakálas, de elősörte. E, óriási siker a Ligetben a kutyás Élmény Park, amely szintén rendelkezett már ideiglenes engedéllyel, de most tudtommal ez megszűnt, és arról van szó, hogy ezt milyen mértékben veszik igénybe a kutyások, és hogy az adott esetben milyen problémát is okoz a tekintetben, hogy ott a helyi viszonyokat fenntartani. Azért az nem két filler. Ugye hihetetlen a látogatottsága ennek az élményparknak, ez öm, őszintén szóval minket is meglepett. Hogy lehet mérni? Nagyon sokféleképpen, most teljesen egyszerűen ott a fenntartókat számolják ténylegesen, de ettől függetlenül a kérdés jó, mert a, a játszótérnél is pont most néztük végig, hogy mi lesz az Van a egyébként olyan, mert valamelyik mindjárt. oldalon volt egy kép, a Városligetről a közelmúltban rengetegen voltak, és akkor az volt ott a felirat, hogy a Városliget ZRT még több embert szeretne, hol fognak ezek elférni. Tehát amíg egy népstadionnak, vagy puskás stadionnak, vagy bármilyen más intézménynek, a Vígszínháznak van egy befogadó képessége. Magának a Városligetnek, annak különböző leendő projektjeinek van egy. Egyébként valami befogadó képessége, amely fölött ki lehet tenni a táblát, hogy megtelt? Természetesen az egyes épületeknek van, volt és lesz is. Tehát nyilván ez ugye a katasztrófavédelem egészen pontosan meghatározza, hogy hányan tartózkodhatnak egy egy intézményben. De ezen kívül a parkra vonatkozóan nincsen ilyen típusú szabályozás. Ettől függetlenül nem cél hogy a Városligeti Parkban folyamatosan tumultuózus jelenetek e, történjenek. De azt kell látni, hogy e, a Városligetnek ma egy évben nagyjából 4-4,5 millió egyedi látogatása van. E, ebben a másodpercben a Liget Budapest projekt fejlesztését megelőzően legalábbis ezek voltak a valid adatok. Amiből mondjuk az állatkert adott 1 milliót, a Széchenyi fürdő szintén körülbelül, 1 milliót a Szépművészeti Múzeum nagyjából 500 ezret, és aztán az összes többi intézmény és a park, ami itt. Ennek ugye a legizgalmasabb pontja az, hogy mik, mik a sűrűsödési pontok. Ugyanis a Liget az egy e, hagyományosan, e, ciklikusan működő üzem, ha lehet egyáltalán ilyet mondani. E, télen nem igaz, hogy a kutya sincs, mert pont a kutyák vannak télen, de a nyári időszakban pedig egyel többen vannak. Egyébként leginkább a tavaszi és őszi hétvégéken lehet ezeket a csúcsokat, ezeket a kiugró csúcsokat mérni. Úgyhogy azt, az egy komoly feladat, hogy ezt az eloszlást valamilyen szempontból kevésbé szezonálisan tudjuk kezelni. Azt gondolom, hogy pont a kulturális élmények által ez meg fog valósulni. Mi azt becsüljük, hogy a KPMG is ezt támasztja alá, ez egy elég konzervatív becsülés, ez a 4-4,5 millió szám, az összes intézmény megépülésével nagyjából 7-7,5 millióra fog neveketni. Jó, itt visszatérhetünk a Kutyás Élményparkra, mert közben vágtam, tehát egy titeket is meglepet az, hogy... Hogy naponta átlagosan 750-800 kutya érkezik a kutyás élményparkba, ez azért mindenképpen egy meglepő ö, szám. Számítottunk arra, hogy népszerű lesz, de tekintve, hogy a liget többi területén is ö, lehet szabadon kutyázni, ezért nem gondoltuk, hogy a, a parknak a szolgáltatásait ilyen nagy számba veszik igénybe, de nagyon örülünk neki, ez egy komoly üzemeltetési kihívás elé állít minket, úgyhogy most nagyjából egy évvel az átadást követően az egy fontos feladat, hogy... Ö, az üzemszeri működéshez szükséges valamennyi feltételt ismét helyreállítjuk, úgyhogy most egy kisebb ütemezett karbantartáson esett át a kutyás élménypark, hogy most a tavaszi napsütésben megint teljes pompájába várja a kutyákat és a gazdáikat. Szombaton és a vasárnap tavaszi is lesz, ahol nem volt várban. A cirkuszügyben van-e bármi, vagy cirkuszügyben nincs még döntés? Mármint a helyét tekintve. Tehát az én még parat magára. Én nem tudok, helyszínűsben nem tudok döntésről. De nagyon szépen köszönöm, akkor a jövő héten. Így, jövő héten is természetesen állok rendelkezőt. Köszönöm szépen, Szia! Én köszönöm, szia. György is Benedeket hallották, Egyemekrezt a város ZRT jó voltából. 061 489 0999 és 0630 677 1161. Bármilyen témában várom telefonjaikat. Rövidesen fölhívom Ugi Attilát, utána pedig közreadom adom a legutóbbi zuglói közgyűlés hanganyagát. Uh, akkor én már nem leszek itt. Ha bárki bármit el akar mondani szabadon, azt most teheti. Természetesen az Ugi Attilával folytatott beszélgetés is interaktív. Sikerült megint vissza visszamenni. Nem ez... 061489099 és 063677 1161. 2019 április 25-e csütörtök van és 3 perc múlva lesz fél 9. Minden a kísérleti műsor minden nap utolsó adás most már itt a fényviszonyokból adódóan étágra süt a nap, hogy meleg van -e, azt itt nem érzékelni Jó reggert, nem tudom, hogy, hogy kiemlékszik rá, hogy mikor hangzott el a magyar közbeszélben ez a próbaüzem kifejezés először. 2015-orban Viktor, 2015. januárjában Orbán Viktor mondta, amikor az útdíjakat bevezették, a, a fizetős útdíjakat, és ott, ott volt némi kavar, akkor azt mondta, hogy nem kell izgulni, ez csak próbaüzem gépház zaj. én azt gondolom, a gépház zajra emlékszem, Géza, de az igazság az, hogy a próbaüzem mint fogalom az hogy biztos betelefonálna egy mérnök, és azt mondaná, hogy a szocializmusban is volt. Fontosnak találtam a HVG-s és nagyon fontosnak találtam azt a korrekciót, amelyben szerettem volna nyilvánvalóvá tenni, hogy soha a büdös életben engem már nem vezérelhet indulat úgy, hogyha egyébként valamilyen összefüggést vélek felfedezni, dolgok között majd utólag kiderül, hogy ez semmilyen tényadattal nem támogatható legfeljebb a jó vagy rossz indulat vezethet erre, hogy akkor ne tudjon bennem a rossz indulat olyan akaratot vagy mondandót szülni, amelyben összefüggést hozok, vagy állítok fel olyan dolgok között, amelyek között lehetséges egy összefüggés, de erre semmilyen bizonyíték nincs. Lásd! Szerződésbontás és erogány Cecilia a honlapon vagy a címlapon Néhány nap, és nagyjából még egy hónapot hirdethetek meg önöknek. A tévéműsor az zár május végén, hogy aztán szeptembertől folytatódjék. Ami a rádiómisor illeti, abban könnyen lehetséges, hogy ráhúzok még másfél hetet, úgyhogy az első hétnek a péntekje kimarad, a második hét pedig csak szerdáig tart, de semmilyen döntést nem hozta. Most úgy tűnik, hogy május 30-án lesz az utolsó kejfejöncsik. Amely szintén a tervek szerint szeptembertől folytatódik. De rosszul mondtam, május 31-é. 489 099 és egy Semmilyen mondandójuk nincs? Nem. Ugyanannak számnak különböző feldolgozásai. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy beszélgessünk, csak meg vagyok lepődve, hogy semmiről nem akarnak beszélgetni. Amit én el akartam mondani, ezt elmondtam. Nem telefonálnak, akkor én haladok tovább. ötlet? Uki okay, Attila van a vonalban a 18. A 20. kerület polgármestere, e, megbárom május elsőjét, mert ott ilyen nep-nap, meg egyéb tobzódás van, és aztán írok Sándornak, tehát az, amiről szó volt az együttműködés tekintetében. tekintetében Vonatkozásában részéről azt nem felejtettem el, e, messenger üzenetre nem kaptam választ, még írni fogok egy sms is, aztán majd föl fogok olvasni egy levelet az adásban, amiben majd meg fogom kérni, hogy reagáljon rá. Én a magam részéről ennyit tudok elkövetni. A KFJ-ncsi közilleti tisztaságáért. Wintermontán Zsoltával már beszélgettem arról, hogy tehát vannak olyan pillanatok, amikor az embernek az az érzése, hogy hirtelen aktualitása lesz különböző dolgoknak, amelyeknek az aktualitása közben korábban is megvolt. Ugye, ami a Ferihegyi a légtérzajt illeti, hát a hozzáállóknak a vérmérséklete, pártirányultsága egyebek befolyásolják őket a tekintetben, hogy arról beszélnek, hogy ez most egy új novum, vagy pedig egy régi novum. Minden esetre Született egy megállapodás, amelyet sokan üdvözölnek, és ugyanakkor beszélnek kiskapukról. Augustustól él az éjszakai repülési tilalom Budapest fölött, erről tájékoztatta a nagy érdemű táplis 23-án, a légi közlekedési és repülőgépipari tanás, ami azért egyezünk meg, hogy valami egészen elképesztő cím, ilyen korábban is volt, hogy légi közlekedési és repülőgépipari tanás, ami egyébként azt mutatja, mint ott, hogy nálunk egyébként komoly repülőgépipar lenne. Egyébként nevetni fognak a hallgatók, komoly repülőgépipar van Magyarországon. Nagyon komoly repülőgépipar van, és azért is ez a tanásnak a neve, mert hogy ez nem csak kifejezetten magával a légitársaságokkal, a repülőtérnek a, az alapvető kérdésköreivel, hogy mondjuk tiszták-e a mosdók, merre felé szállnak föl a repülőgépek, mi van a fapados karámnak jelzett útralók termináli részekkel foglalkozik, hanem bizony azzal, hogy a nem fővárosban lévő repülőtereknek a fejlesztése az milyen gazdasági hatást jelent egyébként. A, Magyarország... a repülőgépiparunk Magyar... az mennyire komoly? De van, van, hát, e, ugye Magyarországnak elsősorban konstruktőri oldalon, e, tervezői oldalon nagyon komoly e, nagyon komoly e, mondjam, szellemi állománya rendelkezik, és a kis repülőgépiparban, a ultrakönnyű repülőgépek gyártásában nagyon komoly e, háttérre, háttérbázisra rendelkezik Kecskemét, Pécs, ott vannak ilyen repülőterek, és nem olyan régen Heves-megyében. Most nem akarok egy város mondani. Úgy emlékszem, hogy Egerben, de, de talán inkább Eger agglomerációjában az airbus az egyik legnagyobb ö, ö, beszállítója, amelyik a kompozit anyagokat a repülőgép különböző alkatrész kompozit anyagait gyártja. Például az nem olyan régen költözött Heves-megyében. Most nem, szándékosan nem akarom a város mondani, mert nem, nem akarom, hogy bolondságot beszéljek, és ö, az nagyon komoly, ö, nagyjából a, a, az autóipari fejlesztésekkel felérő ö, fejlesztést jelent. Egyébként tapogatózások vannak ö, Debrecen környékén is ö, ö, kisgépes terminál esetében, illetve, egy, ö, kisgépes fejlesztés ö, fejlesztésre vonatkozóan. Ugye azt azért tudni kell, és ugye nem szeretnék visszamenni Ádánúig meg Éváig, de azért, azért nyilván tudni kell, hogy Trianon óta Magyarországon a hadipar és a hadiparhoz kapcsolódó fejlesztések ugye le voltak tírva. a régi közlekedés, tehát a repülőgépipar pedig előteljesen hadipar által vezérelt gyakorlatilag mind a mai napig. Tehát önálló polgári régi közlekedési fejlesztés úgy nem létezik, mert ami a polgári régi közlekedésben megjelenik, mint új fejlesztés, az ugye korábban már ki próbába a hadiparban. Tehát ezért a Magyarország ebben a helyzetben egy picit le volt maradva még a Valsói szerződés korában is, viszont minden olyan dolog, ami nem a, a hadiparhoz kötött, hanem azok az ultrakönnyű repülőgépek, ugye akkor beszélhetünk a, a, a Rubikernő és az idősebb Rubikernő mérnöki tevékenységéről a, a repülőgép tervezésben, a sárkánytesteknek a tervezésében. Abban, abban élen járt mindig is, tehát a második világháború előtt, a második világháború után is élen járt, és gyakorlatilag a rendszerváltás után is nagyon komoly fejlesztések vannak. De hát elsősorban azért ebben a szegmensben, mert minden, ami a hadiparhoz köthető, az ugye Magyarországon értelemszerűen nem jelenhetett meg. Most pedig ebből, ebből a, a dologból, ugye ebből az útrakönyű repülőgépekből kifejlődve vitorlázó, vitorlázó repülőgépek sárkánytesteinek a tervezése az új típusú anyagoknak a, a beszerzése tekintetében és, és felfedezése, kitalálása esetében pedig egészen komoly ö, olyan, olyan kísérletek folynak Magyarországon, amit Magyarországot ebben a tekintetben legalábbis a, az innováció tekintetében előre hozza és ez az az Erbász beszállító uh, Heves megyében ez egy kifejezetten komoly nagy volumenű. Má má e Már is okosabb lettem, tehát e tekintetben túljutottunk a légiközlekedés és repülőgépipari tanács elnevezésén. Um, nem akadékoskodás, de ugye azt mondják, hogy átadtuk a játszóteret, május 84-től este 28 órától igénybe lehet venni. Ez az augusztusban nyilvánvalóan már lesz, ez egyébként mennyire egy tágfogalom? Ugye én a saját közösségi odalmon úgy fogalmaztam, hogy 8.11. múlva. Ez azért szükséges, mert vannak jogszabályok, amik alapján az eljárást be kell jelenteni, részben az ICAO felé, részben pedig a, a, az érintett légitársaságok felé szabályszerülemet. hogyha ezt nem tesszük meg, illetve nem teszi meg a, a, a légiközlekedési hatóság, akkor ez szabálytalan lezárásnak minősül, aminek mindenféle európai jogi következményei Értettem. vannak. Tehát az ez nem azért ok. van, mert hogy akkor akarják kitalálni, hanem Kell a minisztériumnak egy rendeletet hozni, egy miniszteri rendeletet kell ö, alkotni ebben az ügyben, egy másik ö, szegmensében egy kormány döntést kell hozni, és ezt a, erre a kettőre, mint jogforrásra hivatkozva ö, tájékoztatni kell a légitársaságukat, és nekik pedig köt, ö, a, a tájékoztatás megjelenése és a bevezetés között el kell telnie egy meghatározott időnek. Rólemlés van három vagy négy hét. Következő pont. Uh, arról is beszélt, a rendkívül bonyolult nevű, nagyon bonyolult nevű minisztériumok vannak. Uh, és meg olyan rövidítése igen. sincs könnyen. Igen, igen. igen. De kimondva aztán még nagyon hosszú, annak a minisztere, hogy uh, a... Közlekedés Tudományintézet és a Budapest Airport mérései egymástak megfelelnek, de bizonyos zajmérő helyeket át kell helyezni. Azt kérdezem, hogy az elmúlt idő, zajmérései, tehát tudtak olyan pregnáns eredményt produkálni, aminek következtében ez az augusztusi változás be fog következni. Ez ketté választódik, mert ugye az északai zár az nem elsősorban ennek a zajmérésnek az eredménye annak még következményei lesznek, hogy mi milyen, milyen zajokat mértünk részben részben a, KT, a KTI által, a Közlekedés Tudományi Intézet által mért éremzéseket, részben a saját mérési eredményeink alapján, amiket rövidesen a honlapon közé fogunk tenni. Ezek alapján egyéb következtetéseket is le kell bizony vonnunk, ez pedig az egyedi zajra vonatkozó következtetések, a, a prezentáción ott ugyan elég gyorsan lett végig de emlékezetem szerint az egyedi zaj esetében többször súrolta a 90, százali, 90 decibert a, a mérés, és nekünk is van olyan mérésünk a saját mérési pontjainkon, ahol meghaladta a 90-et és közelítette a 100 decibelt. E, Homsúlyozom, ez nem egyenértékű zaj, hanem egyedi zaj e, tekintetében, és ugye mivel az egyenértékű zajra van jogszabály, az egyedi, egyedi zajra nincsen, ezért valószínűsíthető, hogy az egyedi zajok esetében ö, új szankciók bevezetésére sor. Ugye ez azért fontos, mert ha nem lehet exakt módon ö, mérni azt, hogy egy adott időpillanatban egy adott ponton mekkora zajterhelést jelent egy-egy repülőkép megjelenése, akkor azt nem lehet jogszabály alapján szankcionálni. Márpedig az a cél, hogy ö, ne tiltásra, ne azt mondjuk, hogy kérem szépen, itt ezen a ponton már pedig soha semmikor, semmilyen légijármű nem mehet el, hanem azt kell mondani, hogy elmehet, de meg kell tartani bizonyos szabályokat, és ezek a bizonyos szabályok ezek azt jelentik, hogy úgy kell repülniük, hogy ne sodródjanak be a lakott terület fölé, pontosan le tudják követni a repülési előírásban nekik kijelölt repülési eljárást, ami távolabb tartja őket a lakott területektől, tehát hogy a lakott területeken ne lehessen ezt a, ezt a extrém zajhatást érzékelni, és ezért kellenek ezek a zajmérők, és egymás mellé tenni ezeket ezt a zajmérési is, pontokat, is illetve, is. illetve még, még, egy, még egy nagyon fontos dolog, azt is látni kell, hogy azok a zajmérő pontok, amiket a Hungarokontroll üzemeltetett, azok a zajmérő pontok ö, ö, nem, nem hamisítottak zajadatokat, nem erről van szó, hogy nem ezeket az adatokat ők hamisították volna, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ö, felül kell vizsgálni, hogy azon a ponton, ahol az, az a zajmérő perendezés el van helyezve, alkalmas-e arra, hogy a tényleges zajt mérje. Tehát ezeknek a felülvizsgálatát is el kell most végezni. És itt nem, ö, mondjuk, különböző légitársaságok, agent provocateurire kell gondolni, akik ö, mindenféle hangtompítókat húznak rá a zajmérő mikrofon tetejére, hanem a növényzetnek az átalakulása például azon a területen bizonyos autóforgalomnak a megnövekedése azon a területen, az egészen másképpen képes innentől fogva ö, a zajt ö, produkálni azon a mérési ponton, és ezeket kell felülvizsgálni, mert akkor ezek, ezek fars adatokat fognak adni, és nem tudják segíteni ö, azt a munkát, amivel megpróbáljuk ö, szankcionálás útján ö, távol tartani a lakott területek fölül a repülőgépeket. Nem a saját tollam, a lékeskedem szerző balok Csaba HVG. A hvg.hu információi szerint arról van szó, hogy Budapest irányába és irányából éjjel nem lehet majd leilletőleg felszállni az úgynevezett 31-es irány esetében, Bizonyos feltételek megléte esetén az észak-nyugati irányba, délkeletiből pedig le lehet majd szállni. Ebből pedig az következik, hogy a fővárosi keretekben élők nyugodtabban aludhatnak majd, de például a Monor, Péteri ülő és vecsés lakosai augusztustól még rosszabbul járhatnak, mint eddig. Hát én értem hogy ha az ember egy, valamelyik oldalon elér egyfajta eredményt, akkor a másik oldalon ezt megpróbálják úgy beállítani, hogy egy nulla üsszerű játszma volna, hogy amit az egyik helyről elvesznek, azt a másik helyre hozzáteszik. De azért ez így túlságosan sematikus gondolkodásmódra val. Ilyen, igazából ez azt jelenti, hogy három dolgot kell figyelembe vennünk. Tehát ugye azt, hogy ezt a dolgot el lehetett érni, illetve el tudtunk ide jutni. Ennek van egy másik nagyon fontos eleme, ami egyébként Nyilván az a dolgok bonyolultsága miatt nem került bele a közleménybe, ez az úgynevezett HCL komponentum. de megyverése. hogy nem, egyrészt belekerült. Ó, belekerült, került bele, jó. Bele bizony, ezt Bele tehát ezt rosszul olvasta, de erre is kitér Balok Csaba, hogy melyik pályérányt használják a repülők, az nem a pilotákon, hanem a légiforgalmi irányítási szakemberei múlik. A légijárművek a le és felszállásokat lehetőség szerint szembeszélben hajtják végre. Ettől függ, hogy a tiltás szempontjából problémás úgynevezett 13-as pályérányt kapják-e, vagy a 31-est. Ezért került szóba a sajtótájékoztatón, hogy a bonyolult nevű minisztérium már csak egy meg nem nevezett intézet által tendő tanulmányra vár, és ha pozitív lesz, akkor szeptembertől az eddigi ötről 10 csomóra emelkedhet a háttérszint. Hát szélszint, bocsánat. Igen, hátször komponens, így van. Most azért egyre egy kicsit monyolultabb a dolog, mert különböző régi járművek esetében, különböző régi protokollok esetében, amelyik a régi járművek, a régi járműveket szállító hajtó műveitől függően a repülőgép, repülő miért pilótájának szakvizsga szintjétől függően határozza meg azt, hogy egyébként milyen körülmények között képes leszállni egy-egy adott ponton. És a, ugye az ICAO általános ajánlás az öt csomós hátszél komponenssel számol. A, például tengerparti repülőtereken nagyon sok esetben ez 10, akár 12 csomóra is fölemelik, de például Brüsszel fölött, hogy Mondjuk egy kis brüsszelezés is legyen a beszélgetésben. Brüsszel fölött például az uralkodó irány azt jelentené, hogy csak a város fölül lehetne, vagy a város felé lehetne felszállásokat végrehajtani. De azért, hogy a hát, hogy ez ö, elsősorban ott a terrorizmus miatti ö, félelemből fakadóan ö, megemelték a komponentst, hogy ö, ne a város fölötti felszállások legyenek ö, irányadóak, hanem a várostól távolabb az agglomeráció irányába való felszállások. Ez, ennek a típusú dolognak a végiggondolása zajlik most Budapesten, és ugye erre vonatkozik a nappal és az éjszakai földszállás is. Ami ugye most be, be jelentve, az csak az éjszakai 0 és 5 óra közötti időszakra vonatkozó eljárás. Ezen kívül van még egy zóna, amelyik a pihenési zónának, de nem a mélyalvási zónának az időszaka, ez a este 8 és éjfél, illetve a reggel 5 és reggel 8 óra közötti időszak, amire vonatkozóan olyan eljárás bevezetését tervezik, illetve vizsgálják jelen pillanatban a hatóság, illetve a különböző kutatóintézeteknek a szakemberei, amik arra vonatkoznának, hogy a város felől csak leszállás legyen, felszállás nem. Ugye azt tudni kell, hogy elsősorban a, a problémás nagyobb hanggal járó zajhatással járó ö, repülési művelet az mindig a felszállás. Mert felszállás idején a hajtómű teljesítmény az 80-90%-os is lehet miközben a leszállás esetében. Ha nincsen valamilyen extrém helyzet, akkor az alapvetően ilyen 20-30% és között ide sok esetben egyszerűen csak siklásról beszélünk, tehát hajtómű zaj nincsen, csak súrlódási zaj egy leszállási művelet esetében alapesetben. Tehát a a, abban az esetben, hogyha a város felül csak leszállások történnek, felszállások nem, az azt jelenti, hogy azért ebben az a este 8 és reggel 8 órai közötti időszakban jelentősen e, csökken az zajterhelés a, a főváros fölötti e, területeken, és hogy az agglomerációs irányokra is. Ugye Vecsi is e, azért esik ki ebből a helyzetből, mert e, a régi egyes e, terminálhoz tartozó egyes pályának e, nevezett uh, pályavég agglomerációs iránya csak uh, havária vagy rendkívüli helyzetben használható. Tehát Vecsés alapvetően nem uh, kap ebből a felszállási zajból uh, semmit sem. Uh, maximum leszállási zajból, de az is csak extrém esetben használható. Tehát a, a Vecsés felüli vége az egyes pályának az gyakorlatilag ki zárva, tehát becsés Vecsés ebből a helyzetből kizáródik. A másik pályavég az pedig, uh, ugye ami a kettes pályának a pályavége, azt uh, az új eljárással, amit augusztus 16-a után vezettek be, pontosan ülő felől e, vitték el a forgalmat, hogy az ülő-monor irány e, egy e, felélegzést tudjon kapni. És az kétségtelen, tehát ebben az egy dologban a régi újságírójának igaza van, hogy ez éteré fölé került. De ennek az új eljárásra, ennek a teljes újragondolásával azt lehet nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy, hogy Péteri kivételével az összes érintett település, fővárosi kerületek, agglomerációs települések kivéve Péteri jobban járnának. És nyilván. Ha már csak egy település esetében kell a kompenzációt és annak a módját kitalálni a kormánynak, a repülőtérnek, a légitársaságnak, a hungarokontrollnak, stb. Akkor azért az egy lényegesen egyszerűbb történet, mint hogyha fél Budapest és Monor ülővecsés Köszönöm térségében... Köszönöm Uh, van még egy repülőtéri dolog, ez a Jó Munkához idő kell munkacímet viselni, mert Talós István kérésre vagy kérdésre elmondta, hogy a közfejlesztések tanácsa foglalkozik a repülőtér megközelítésének kérdésével, és ezzel a kapcsolatban a bonyolult nevű minisztériumot vezető, nem bonyolult nevű Palkovics László, nem játszunk nevekkel, Palkovics László azt mondta, folyik a repülőtér kötött pályás megközelítésének vizsgálata, két koncepció van, az egyik a meglévő vasúti infrastruktúra használatával érni a repülőt, a másik egy közvetlen direkt megközelítés, hát ez a nesze semmi fog meg, jó, de előbb-utóbb csak történik valami. Végül, de nem utolsó sorban felhívnám arra a figyelmet, amiről a múlt héten beszéltünk, de itt van a kertek alatt, három nap múlva a Bocsik stadionban talált bomba hatástalanítása miatt kiürítik a környéket. Így van. Nem sokára, ugye vasárnap reggel 7 órát így el kell hagyniuk az ingatlant a környéken élőknek. Ez Kispestet és a 18. kerületet érinti. A 18. kerületen a darányi, mert utca lakóinak a, ugye gyakorlatilag a, a, a Csapó utcától a Kispest irányába, mind a két oldalon a ingatlanokat, illetve a Parázs utcának a Kispesti pálya felé eső Ingatlan, ingatlanban élőknek kell elhagyni, és ezen kívül természetesen a, a virágárusoknak, a lőrinci hengerbűben dolgozóknak, de elég szigorú a, a dolog, tehát a biztonsági őrtől kezdve szinte a, a telepet őrző biztonsági ebig mindenkinek el kell hagyni a, a, a területet, mert teljes zárás fog bekövetkezni. Ez egy 250 kg-os bomba, amiről beszélünk, amit találtak a az edző pálya melletti területen, és azért, hogyha az ember a Youtube-ban rákeres arra, hogy aztán talán Lengyelországban volt egy ilyen amerikai típusú bomba, amit hatástalanítottak, és készítve egy videó, amikor felrobbantották. Hát azért az nem egy augusztus 20-ai tüzi játék, hanem, hanem az egy nagyon-nagyon jelentős detonáció. Uh, végül, de nem utolsó sorban arra kérném, hogy ne tegye le. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Egy másodás Igen, még további feladataim vannak. Azt mondja, igen. A műsort a 18. kevdeti önkormányzat támogatott. Új a polgármestert hallották. And ő egy másodás sekszorban egy helyen a tree. With the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 4 és 7 7 1, még néhány percig, aztán pedig megismerkedhetnek a legutóbbi Zuglói Önkormányzat képviselőtestületi hanganyagával. Laci, azt te indítod? Nulla egy és nulla egy hat egy minden nap műsor, minden nap utolsó adás. <Szorítás> and lonesome Sometimes my courage fell to my feet Lucky your sun is in my sky Nothing to pay before your smile Light in the darkness on my soul in does this child Nem tudom, hogy ez az általános érdektelensége, vagy hogy senkinek sincs semmilyen mondandója. Én inkább az utóbbinak tudom de hiszen az érdektelensége semmi okuk nincsen. Viszont most valamilyen tömegszavazás nem fogok csak azért elrendelni, hogy láthassam, hogy itt vannak. Ha nem telefonálnak fél percen belül, akkor olvasok majd egy nagyjából fél órás hanganyaggal ismertetem meg Önöket. Ekkor már nem fognak tudni telefonálni, pontosabban mondva tudnak telefonálni, de senki nem fog rá reagálni. 0614890999 és 0636771561. Volna Filipov Gábor, Navracsus Tibor, Bácska János és Karácsony Gelgei számít. Ki a mérquez figyelmétre. uraim. James Murray, the, the panas. Steve Hát akkor olvasok. Káoszba fullasztotta a testületülést a Fidesz frakciója, Zuglói lapok 2019. április 18-a, míg a rendkívüli ülés napirendjét napi sem tudta elfogadni a képviselő testület, ezért Karácsony Gergely polgármester berekeztette az április 18-ai tanácskozást. A képviselők először azon vitatkoztak, hogy az ülés szabályosan hívta össze a polgármester, majd vit alakult ki a napirendi pontokról, illetve azok sorrendjéről. A fő napi rendi pontok jellemzően a parkolási ügyek rendezéséről szóltak volna. Karácsony Gergely polgármester azonban jelezte, hogy tudomásra szerint a Fidesz képviselői az első a parkolásvizsgáló bizottság felállításáról szóló javaslat megtárgyalása után kivonulni készülnek, Amivel el a további kérdések érdemi megvitatását. A frakció visszautasította ezt a feltételezést, maj kezdeményezte, hogy változtassák meg a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét. Erre több javaslat is született, melyek végén a Fidesz képviselő még a saját javaslatukat sem szavazták meg. Napirend hiány a képviselőtestületnek nem volt miről tárgyalni, így a polgármester berekeztette a tanácskozást. A testület így nem tudta elfogadni egyebek mellett a polgármester javaslatát a keleti parkolás önkormányzati kézrevételéről, a másfél milliárd Lakásépítési pályázatról, valamint a bölcsődei dolgozók elismeréséről. A képviselőtestület következő rendkívüli ülését, április 29. ére hétfőre hívta össze karácsony Gergely Polgármester. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor találkozunk holnap reggel 7 óra körül. Ma egész nap 2019. április 25-e csütörtök lesz, de 9 óra már soha többet nem lesz, mert hogy elmúlott egy perccel. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com, de ne felejtsék, a műsor még nem ért véget, hiszen az elkövetkezendő közel fél órában ennek a káoszba fulladt képviselőtestület ülésnek a hanganyagával ismerteti meg önöket. A 98-as frekvencián, a civil rádió frekvencián, a Kejfej Laci, te Mi Jó napot kívánok, sok szeretettel ha mindenkit az úr képviselőtestület április 18-ai rendkívüli ülésén. Megkérem azokat a képviselőket, akik még nem jelentkeztek be a gébe, hogy tegyék meg azt, de ezzel együtt is megalapítom, hogy az ülésünk határozott képes. Na szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Még mielőtt a napirend elfogadásáról határoznánk, elismerő okleveleket ok fogunk átadni. Tehát elismerő levelek átadásával kezdjük munkákat. a munkákat. Elsőként a hónap rendőre elismerő levelet kap, sebőknél Balad Márta. A hónap tűzoltói elismerő oklevelet kap Jánvári Péter. A hónap önkormányzati rendésze elismerő oklevelet kap Szíj Nándor. Kiváló rendész elismerő oklevelet kap Daru Sándor. A hónap szociális dolgozói elismerő oklevelekkel folytatjuk. Elsőként Molnár Timor kap ilyen ismerést. Szintén a hónap szociális dolgozója Csák Szerinke. A hónap egészségügyi dolgozója elismerő klevlet kap Busi Sándorné. Szintén a hónap egészségügyi dolgozója Tóth Jánosné. A hónap a szociális dolgozó elismeróklevelet kap, de nem tudja most átvenni, de azért egy nagy tapsot megérdemel királyné, Emília. És e, ugye éppen most zajlik a bölcsedei nap, ezért szintén nem tud itt lenni, a hónap a szociális dolgozója elismeróklevelet kapott, Takács Krisztina, kérem őt is tapsoljuk meg. A napirend elfogadásáról kell határoznunk. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy egy olyan információ jutott el hozzám, hogy az első napirendi pont, az eletve első napirendi pontjának megtárgyalása után a Fidesz frakció el akarja hagyni a termet, és ezzel határozatképpen ennél szeretné tenni az ülést. E ennek megfelelően, mivel azt gondolom, hogy nagyon fontos naprendi pontok vannak, az első naprendi pont is egy fontos naprendi pont, de más fontos naprendi pontjaink is vannak, Például annak érdekében, hogy csökkentsük a parkolásra kapcsolatos kiadásainkat, hogy élethérdig programot indítsunk az időseknek, hogy egy másfél milliárdos Európai Uniós támogatásból fejleszünk bérlakásokat, vagy éppen az óvodopedúgusok jogos béligegyét ki tudjuk elégíteni. Nem szeretném, hogyha ezeket az ügyeket nem tudnánk azért megtárgyalni, mert a Fidesz frakció távolétével ezt megakadályozza. Ezért előterjesztőként arra teszek javaslatot, hogy az első napirendi pontot az utolsó napirendi pontként tárgyaljuk meg tárgyaljuk végig ezeket a fontos ügyeket, beleértve természetesen a későbbiekben a Vizsgáló bizottság felállítását is, amelyet egy kiváló javaslatnak gondolok, tehát semmilyen módon nem szeretném, hogyha az a hamis látszót keltődne, hogy bármilyen vizsgálattól bárkinek, főleg nekem tartani kellene, tehát állunk a, a munka elé, viszont azt meg nem szeretném, hogy egy politikai hangulatkeltés, oltárán beáldozzuk azokat a fontos ügyeket, amelyek az uglói emberek számára azt gondolom, hogy igencsak fontosak, és az önkormányzat működő képességét beszélheztesse azt, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen típusú politikai lépésekkel ezeknek a tányolását megakadályozzuk. Amennyivel ez, ez az információ valótlan, akkor azt gondolom, hogy akkor is Érdemes ezeket, ezt a változtatást megtennünk, tekintettel arra, hogy menjünk biztosra, és akkor legyen meg ezeknek a napirendi pontoknak a megtárgyalása, és akkor utána beszéljünk az vizsgáló vizsgálóbizottság felelításáról. Tehát az napirendi javaslatomat ezzel az egy sorrendszerével szeretném módosítani. Mennyitom a napirendi vitát, amely egyébként az sms szerint nincsen, de szokások szerint van. rozgony a Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtest! Ha valamiért ma nem lehet értelmes tárgyalást folytatni, az polgármester úr színházi előadása, és az a szokásos felvetés, amikor megint csak a tévékamerák kedvéért bemondunk valamit mindenféle alap nélkül a médiába, a légkörbe, és akkor hadd menjen a történet. Én viszont ügyrendit nyomtam, és az ügyrendének a lényege a következő. A megítélésünk szerint polgármester úr. Hibásan, tévesen, rosszul hívta össze a mai képviselőtestet tűlését, amiért a Fidesz-KDNP frakció nevében tiltakozásunkat kell kifejezzük, ami megítélésünk szerint kétszeresen is hibázott polgármester úr a képviselőtestet összehívásakor. Az első hibátot követte el, és ez a hiba, ez az SMS-ünk SMS saját szervezet és működési szabályzatunk szabályainak a megszegését jelenti, hogy a kezdeményezésünktől számított 5 napon belül nem hívta össze a rendkívül ülést, nem hirdette meg a rendkívülés időpontját, nem hívta össze a rendkívüli ülést. Az sms ünk 22. paragrafusának 2 pontja azt mondja, hogy a polgármester az indítvány benyújtásától számított 5 napon belül és 15 napon belülre köteles az ülést összehívni. Ez nem történt meg. 8-án iktatták a kérésünket. 12-én lejárt az 5 napos és 15-én hétfőn, este 7 órakor küldték meg a meghívót. Ezt tehát az SMS-ünk szeretném rögzíteni a jegyzőkönyv kedvéért. Azt sem tartjuk jónak hogy, és elfogadhatónak, hogy az SMS-ünk szerint ez a hármas bekezdése ugyanennek a paragrafusnak, hogy a polgármesternek van egy olyan lehetőség, hogy az indítvány benyújtását követő 15 napon belülre esik. A rendkívül, rendesülésnek a megtartása, akkor a polgármester a rendesülés összehívása helyett az indítványban szereplő kérdést a rendesülés napi rendi javaslatai közé felveheti. Miután a rendesülés nem szerepel 15 napon belül sem a munkatervben, sem semmilyen tervben, ezért eh, mi jogi véleményünk szerint nem lehetett volna más tenni, hanem csak és kizárólag ebben az egy kérdésben, amit indítványoztunk, kellett volna napirend megkérdetésével öt napon belül, ha megki volt kiküldeni. Ezt tehát önmagában lehetetlenné teszi 50-valahány egyébként egyeztetés nélkül behozott, zömében egyeztetés nélkül behozott napirend eh, tárgyalását eh, lefolytatni. De eh, majd a Fidesz frakció egy következő ügyrendi felszólalásban meg fogja tenni a konkrét javaslatát a napirendre. Köszönöm. Berni Képvisel Ugye, yeah, Elmehetőleg a rendesülésnek március 28-án lett volna kitűz az időpontja Ezt a polgármesterben előtte egy három nappal jóformán indoklás nélkül politikai egyeztetésre hivatkozva visszavonta az ülést Engem azóta se kerestek egyeztetéssel, gondolom az MSZP frakcióval egyezkedett de engem az zavar, hogy akkor egy, ezeket a napirendek nagy részét megtárlalhattuk volna szabályosan, SMS-szerűen. Most bejön egy csomó napirend, rendkívül fontos, 100 milliós közbeszerzésikről beszélünk, és egyetlen bizottság se tárgyalta meg az újonnan bejövő anyagokat. Ez SMS ellenes, és nem is nagyon szabályos. Tehát, hogy józan és szerint se, hogy a szakmai bizottságok nem beszélik át, mondjuk egy 400 milliós közbeszerzésnek az ügyét, vagy mondjuk az, hogy a vagyoni jogolgokat egy könnyed mozulatot adjuk a tulajdonosi bizottságnak, hogy ez mennyire korrekt és tisztességes. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket nem lehet, nem lehet itt tenni, szóval menjünk szépen sorba napi rendek kapcsán, a média azért mert hogy a parkolásról a, a testület véleményét meghallgassa, mindenki elmondhatja maga teóriáját erről, és aztán haladjunk szépen sorba rendesen. Bár én kíváncsi vagyok a jegyző véleményére, hogy, hogy lehet-e új tárgyalni fontos döntéseket, hogy egyetlen bizottság se tárgyalja ezeket meg előtte. Köszönöm. Bárta képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is a jegyző úrhoz intézném a kérdésemet, így reflektálva, amit <coughs> Rosz a polgármester úr elmondott, hogy a rendkívülés és a rendesülés közötti napidend. <coughs> kirakás során kapcsán, hogy hogy lehetséges ez, bár én arra hajlok a SMS-t hogy elvileg most is tárgyalhatunk mindent, mert ugye volt már erre precedens, hogy mindenféle bizottsági ülés és helybe kiosztotta alapján döntöttünk nagyon fontos ügyekbe, tehát hogy elvileg nem zárom ki, de én is nyugodtabb lennék, hogyha az összes napi rend rendesen átadott volna a bizottságokon, és lett volna legalább egy-négy nap rá felkészülni, ez hiányom, és a jegyzőr jogi véleményét kérném, hogy akkor, mivel hogy az ülés, gondolom szabályozom. Szerinted, hogy ezt uh, ilyen pontos hivatkozással megerősíteni, vagy megcáfolná? Köszönöm. Meghallgatjuk a képviselőhozzászólásokat is, egy úr reagálni fog. Kovács Balázs képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hallva szavait, amit napi előtt elmondott, az jutott eszembe, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát... Uh, Többször elmondtam ebben a teremben, lassan két évtizede vagyok önkormányzati képviselő, de mindig tud nekem újat mutatni. Tehát az, hogy valótlanságokkal megvádolja a Fidesz frakciót, és azt állítja, hogy mi nem kívánunk zuglói kérdésekbe dönteni. képviselői feladatainkat nem kívánjuk ellátni, és egy napirend után mint a képviselőtestületet, határozatképtelené tesszük, ez felháborító és valótlan. Én azt kérem, hogy kövesse meg a Fideszes képviselőket, mindazon valótlan állításaival, amit itt előadott. Szó sincs erről, tehát nem tudom honnan szedi, lehet, hogy onnan, ahol a parkolással kapcsolatos véleményét, de ez teljesen valótlan állítás, határozottan tudom cáfolni, fideszes képviselők ma dolgozni jöttek ide, képviselői feladatékat ellátni, és el is fogják látni. Tehát az ön által ezzel a valótlansággal indokolt napi csere, hogy a sajtómunkatársaikat el tudja lehetetleníteni, és egy olyan időpontra, ami teljesen bizonytalan halaszra azt a napi rendet, amiért én azt gondolom, hogy a itt lévő sajtómunkatársak megjelente ez, hát ez egy gyenge próbálkozás. Tehát a magam részéről semmiféleképpen nem támogatom azt, hogy napi rendváltás legyen köszön. Rozgódja a program, Köszönöm szépen! Én a konkrét javaslataimat szeretném megtenni két részletben. Egyrészt javaslok a napi levenni olyan pontokat, amelyekben a megítélésünk szerint a képviselőtestület nincs döntési helyzetben, vagy amelyeket a bizottságok nem tárgyaltak, vagy amelyek nem igényelnek azonnali vagy sürgős intézkedést. Másrészt pedig szeretnénk egy sorrendre is javaslatot tenni, pontosan azért, hogy a közérvényt leginkább érdeklő kérdésekben, illetőleg azokban, amelyekben amely és amelyek mondjuk az ugló emberek számára a legfontosabbak, vagy az ugló intézményekben szá dolgozók számára a legfontosabbak, azokat elsőként és legfontosabb napirendekként tárgyaljuk. Tehát napirendről javaslom levenni a kettes, az eredetileg kettessel, ötössel, hatossal, nyolcas-sal, tízessel, 17, tizenhét, tizennyolc, essel 25, 33, 34, 35 és 36-os számmal jelzett napi rendeket. Másrésztről szeretnék a sorrendre is javaslatot tenni, szeretném, ha elsőként valóban a közvelemény talán leginkább érdeklő, és rendkívüli ülés összehívását egyébként indukáló, ideiglenes vizsgáló bizottság felállítására vonatkozó javaslatunkat tárgyalná meg a képviselő testőet. Tehát javaslom, hogy elsőként az eredetileg 1 jelzett napi rendet tárgyaljuk, 2 az eredetileg 13-assal jelzett napi rendet tárgyaljuk, amely javaslat az óvodák versenyképességének megőrzésére, Hármassal pedig a zárt ülés napirendjeit, ahol személyi döntések, kitüntetési javaslatok, bírósági ülnökök megválasztása és fellebezések szerepelnek. Tehát olyanok, amelyekben valóban fontos és nélkülözhetetlen döntést hozni. Utána pedig a megmaradó és a fönnmaradó napirendek sorrendjében következne az ülés menetének a, a levezetése. Köszönöm. Hajdó apagémester Köszönöm szépen. A polgármester társam számos módosító javaslatot tett a napi rendhez és annak sorrendjéhez, ezért mindenféleképpen kérnénk szépen egy tíz perc tárgyalási szünetet a frakciónknak, és szeretném egyben jelezni azt is, hogy Sokacanik és Pécsi DIA asszony több nappal ezelőtt jelezték számomra, hogy nem tudnak mai ülésen részt venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Edző úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. Köszönöm szépen a szót. Nem könnyű a zuglói SMS szövegrendszerébe, hogy úgy mondjam, logikát felfedezni. Tehát, már sok alkalommal kifejtettem azt az álláspontomat, hogy az SMS nem pontos a rendes és a rendkívüli ülések tekintetében. A zuglói SMS azt a megoldást választja, hogy munkatervi ülés van, vagy munkaterven kívüli ülés. A munkatervi ülés az, amiről a képviselőtestület határoz, meghatározta erre a fél évre is a képviselőtestület munkatervét, és rögzítette, hogy melyek a munkaterv szerinti ülések. Minden más, ami munkaterven kívüli téma, az az önök olvasatában rendkívüli ülés keretén belül tárgyalható. És az SMS nem adja meg azt a lehetőséget, hogy a rendkívüli ülésre, bár szövegezését, illetően a rendes ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a gyakorlatban mégse jön ki a matematika. Tehát a mostani példát tekintve, ha hétfői a rendkívüli ülés összehívása a polgármester úr részéről, akkor az az általános szabály, ami a bizottságok összehívására vonatkozik, az egy háromnapos szabály, amire vonatkozóan nincs eltérés a rendkívül ülések tekintetében, vagyis szinte a polgármesteri összehívással egyidejüleg kellene intézkedniük a bizottsági elnököknek arról, hogy mely ügyeket kívánnak megtárgyalni, hiszen ha ezt nem teszik, itt a konkrét példában, ha hétfőn nem hívják össze a bizottsági üléseket, akkor kedden már hiába tennék, mert az azt jelenteni, hogy csak pénteken tudnának ülni a bizottságok, ami a csütörtöki rendkívül és megtartását figyelembe véve nyilvánvalóan lehetetlen. Azt emelném ki, amit Várnai képviselő úr mondott, hogy a március 28-i rendes, azaz munkatervi ülésre felkészülvén a hivatal valamennyi olyan anyagot, amely készen volt, Értelem szerint a bizottságok elé terjesztett, tehát nagyon sok anyag van, amit a bizottságok megtárgyalhattak. Nyilván vannak olyan anyagok is, amelyek azóta készültek el, így értelem szerint azokat bizottság nem tárgyalhatta. Tehát az ugrói SMS összefüggés rendszeréből fakadóan önmagában nem kifogásolható az, hogy bizottsági megtárgyalás nélkül kerül valamely témakör a képviselőtestület ülésére. A másik kérdés, amit Rozgoni polgármester úr érintett, és Barta képviselő úr is utalt rá ez a rendes ülés összehívása. Arra nyilvánvalóan a polgármesternek joga van, hogy megítélje, hogy egy ülés kezdeményezés a szabályszerűje vagy sem. Ez a polgármesternek a kompetenciája. Polgármester úr úgy ítélte meg, hogy a képviselői kezdeményezés teljes egészében formai alapon nem volt megfelelő, így tudomásom szerint a hét képviselő tájékoztatta arról, hogy megérkezett az indítványuk, azt ő formailag nem találta megfelelőnek, de a téma fontosságára tekintettel igyekszik egy következő ülés keretén belül ezt megtárgyaltatni. Valójában semmi nem zárja ki, sem rendesülés, sem rendkívüli ülés tekintetében azt, hogy bármely más napirendi pontok is szerepeljenek a napirendek megállapítása, illetőleg a napirend összeállításakor. Ez a polgármester kompetenciája természetesen, mivel az SMS szerint a testület fogadja el a napirendet, hogyha a testületnek az nem megfelelő, akkor természetesen a döntési jogával élve élhet azzal, hogy mely napi rendeket óhajt megtárgyalni, és melyeket nem. Tehát én, én megnyugtatnám Barta elnök urat, hogy törvényes a mai ülés, annak az összehívása, és a rajta szereplő napirendi pontok is. Köszönöm. a úr. Köszönöm. Szeretném azért ismételten rögzíteni, hogy az öt napos szabály nem került betartásra ami az SMS-ünk megsértését jelenti, és az SMS-ünk és az MOTV szerint sem e, kell tartalmilag vizsgálni az előterjesztést. A rendkívüli ülés indítványozásának jogszerűségének alapfeltétele a tárgymegjelölés és azt, hogy az indítványt az adott képviselők aláírják, ez megtörtént szükséges számban, ami a képviselők legalább egynegyedét jelenti. Ez megtörtént, ez alapján tartalmi vizsgát nélkül ezt össze kellett volna hívni, hogyha valami a konkrét hatázati javaslatban tartalmilag problémás, az pedig a testetülésen lehet és kell is javítani. Úgyhogy továbbra is fenntartjuk azt, hogy jogszerűtlenül történt meg a rendkülés összehívása. Köszönöm. Nem akarom eljogászkodni a kérdést, hiszen éppen azért szerepel a meghívó első napi rendi pontjából ez a kezdeményezés, de azt szerintem ez tény kérdés, tehát ezt nézelmény mindenki, hogy a képviselők aláírta az, az indítványt, vagy nem. Benne van az eszemhez, hogy alá kell írni, nincs aláírva, tehát ezen, hogy mondjam, kell az, elő, az indít Maga az indítvány nincs aláírva, az előterjesztés. Az előterjesztés. Hát bocsánat, de hát az az indítvány, az előterjesztés. Jó, de ezen szerintem azért vagyunk itt, és azért az első napi rendi ponton szerepel a polgármester úr, mert azt gondoltam, hogy azért ezen azt, hogy az finestráció képtelen, jogszerűen egy rendkívül üdést összeírni, attól még ezt az üdést megtarthatjuk. E Magam részéről fenntartom a javaslatomat, még egyszer mondom, az az információt adta el hozzám, ezt az információt az élet tudja csak számolni és akkor megem a kabam a Fidesz frakció előtt, hogyha végigtárjuk azokat a fontos napirendi pontokat, amelyeket beszéltünk. Ahhoz a magam részéről semmilyen módon nem szeretnék hozzájárulni, hogy a kettes napirendi pontot ne tárgyaljuk, mert ez a kettes napirendi pont arról szól, amit én egyébként a Fidesz propaganda médiában folyamatosan hallok a Fideszes politikusoktól, hogy azokat a szerződéseket, amelyeket lejárnak, azokat az önkormányzat gondolja újra. Erről szól ez a javaslat, hogy tegyünk erre, e, e, dolgozunk -e erre alternatívákat. A magam részéről e, ahhoz nem szeretnék hozzájárulni, hogy e, a Fidesz frakció megakadályozza azt a politikai szándékot, hogy az újabb parkolási rendszert megvizsgáljuk és adott esetben jobbá tegyük. Ehhez nem szeretnék semmilyen módon hozzájárulni. Ezt tehát az én javaslatomat föntartom, tehát előtt módosítom a napirendre vonatkozó javaslatomat. Most egy pár perc tárgyalási szünet után szavazni fogunk a napirend módosítása kapcsán felmerült javaslatokról. Köszönöm szépen! a pagám Köszönöm szépen a szót! Szeretném kérni, hogy a napirend levételekre, amelyre Rozgony Alpogármester úr tett javaslatot minden egyes napirendről külön szavazzunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, így fogunk eljárni. Elsőként tehát Alpogármester úr módosító indítványairól szavazunk. Sorolom föl, emelhetőleg pontosan azt az igen szép számú javaslat csomagot, amelynek a napirendről való levételére tett indítványt Alpogármester úr egyenként fogunk ezekről szavazni. A magam részére szeretném jelezni az eredeti napirend ö, minden napirendi pontjának a megtárgyalását az polgára érdekében. Fontosnak érzem. Szavazunk tehát a kettes napirendi pont levételéről. A képviselőtestület nem támogatta a levételt. Szavazunk az 5-ös napirendi pont levételéről. A képső testület nem támogatta a napirendről való levételt. 6-os napirendi pont. Képesített nem támogatta, 8-as napi rendi pont. Képesített nem támogatta, 10-es napi rendi pont. Ez sem támogatta a testület, 14-es napi rendi pont. Ez sem támogat a testvére. 17-es rendi pont. Ez sem támogat a testvére. 18-as napi rendi pont. Ez sem támogatta a, a 19-es. Ez sem támogatta a 25-ös napi rendi pont levétel szavazunk el. Ez sem támogatta a 33-as napi rendi pont. Ez sem támogatták. 34-es. Sem a 35 ez sem támogatta a testület. 35-ös. Ez sem támogatta a testület. 36-os napirendi pont levételíró. Köszönöm szépen a testület, Ez ezt sem támogatta. Tehát az eredeti, meghívó napirendi pontjaival fogunk tárgyalni. Föntartom tehát a javaslatomot, hogy az egyes napirendi pontot utolsó napirendi pontként tárgyaljuk. Nem tudom, milyen ügyrendi javaslat szorult még az Alpolgármester apogármestorúba, de mindjárt meg tudjuk, megadom a szót. Ahogy említettem, a sorrendre is tettem javaslatot, amelyben az egyesként az eredetileg egyesre jelzettet Tárgyatok volna, a kettes napi rendi pontként az eredetileg 13-assal és hármas napi rendi pontként pedig az zárt ülés napi rendjeit. Tehát is azt javaslom, hogy az egyes az maradjon az egyes. A, örülök, hogyha az óvodák előre kerülnek, tehát az 14-es és a többinél maradjon az előtti napi rendi pontok. Én azt gondolom, hogy a parkolást végig kéne beszélni az elsőtől az összes fontos pontot. 13-as van. Igen, igen, 13-as. 1-es maradjon 1-es, utána a 2 a parkolás, van-e a 10-es a parkolás újra, és utána lőhet a 13-as. És akkor a parkolás csomag egybe Szerintem értelemszerűen az összes parkolás ügyet át tudjuk beszélni, és utána jöhetnek az óvodák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor e, három javaslat van a sorrendre. Kérem először szavazzanak a, az én e, sorrendjavaslatomról, amely tehát az eleti meghívó abban a értelemben módosítja, hogy az, ut, az első naprendi pontot állja, meg utolsóként kérem szavazzanak. Köszönöm szépen ezt a testet nem támogatta, akkor szavazzunk rozgonyi apalgármester úr módosító indítványáról, amelyet. E, Ami egy úr kérem, hogy foglalja össze akkor a napirend sorrendben vonatkozó javaslatom. Rozgonyi apalgármester úr ügyrendi javaslata szerint az első napirenddel kezdődne a. Napi rendek megtárgyalása, ezt követné a 13. utána a zárt napirendek, és azt követően pedig értelem szerint a kettestől haladnánk fölfele. Köszönöm szépen, szavázolnak Rozgonyi Módosító, a Alapolgémestről Módosítói Nétványéről. Képviselőtestület támogatta hogy akkor ezt szerint járunk el, kérem, hogy edző urat majd segítsen, hogy, hogy mikor melyik napirendi pont következik. A vármelyek képviselő a napirend elfogadásán kívül van még más dolgunk is, <kül> hogyha esetleg méltóztat, Köszönöm szépen. E Igen, a módosított napirendről kérem szavazzanak. Köszönöm szépen a kimső testület. Igen, tév rosszabb. Bocsánat, én bajtám. Szélre igen igennel a. Elnézést kérlek. Jó, akkor azt kérem, hogy ismételjük meg a szavazás a Módési Adok napigyend elfogadásáról. Köszönöm szépen. Igen. A képsőtestület nem fogadta a napirendet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek. Viszontlátásra. A testület egy megismételt szavazás után sem fogadta a napirendjét. Innentől kezdve nem tudunk mit csinálni, minthogy ezt tudjuk mondani azt, hogy a mai képsőtestületése milyen ügyeket nem tudott megtárgyalni az új képsőtestület. Igen? Az, polgármester úr? Az Jó. Rossz mondja, a polgármester úr. Köszönöm. Szerintem itt mindenki megzavarodott a napi rendi sorrendekben és egyebekben. Én arra szeretném kérni polgármester urat, a saját magunk szándékainak a tisztázása érdekében, hogy 5 perc szünetet rendeljen el, és ismételjük meg úgy a szavazást, hogy mindenki Biztosan tisztában van azzal, hogy miről és hogyan szavazik. Most többször elhangzott, hogy így szavaztam, úgy szavaztam. Szeretnék frakcióegyeztetést kérni ebben a kérdésben. Köszönöm. Na akkor szeretném nagyon határozottan elmondani. Most tehát egész teljes magyar sajtó előtt csinál egyébként hülyét magából a képviselőtestület. Képviselő úrnak egy módosító indítványa, több is. Ezeket egy részét támogatta a testület, a másik részét nem támogatta. A végén volt egy szavazás, volt egy megismételt szavazás a napirendről a testület, nem fogadta a napirendet. Ez azt jelenti, hogy a mai nap nem tudunk vizsgálóbizottságot felállítani a Fidesz frakció szavazata miatt. A mai napon nem tudunk dönteni arról, hogy csökkentsük a parkolási kiadásainkat, a mai napon nem tudunk dönteni arról, hogy másfél milliárd forintos uniós támogatásból bérlakásokat építünk, hogy az óvodapedagógusnak bérpótlékot adunk, és nem tudunk dönteni arról, hogy kikapják a díjra ma már a bíjakat. Ez a Fidesz frakció döntésének köszönhetően remélem, hogy ebből tanulunk, és a legkövető testületülésre ezeket a fontos ügyeket meg tudjuk tárgyalni. A viszontlátásra!